Ja, goda goddag. Va? Det här är någon. Vem talar så jag kommer med. Äh, uh, ni har nog ringt fel, eller? Nej, jag vill tala med dina föräldrar. Ja, ah, vänta. Ja. Davo? Hallå? Ja, goddag. Det här är Göran Johansson från Linköping. Ja. Jag undrar, är min mamma hos dig? Vem? Min mamma. Nej, det är du har ringt fel, kanske. Nej, nah, min mamma är inte direkt fel, men uh, hon är lite konstig. Hon brukar vira bort sig. Är hon hos dig? Nej, det är... jag, jag är... Fivandrar. Har du vänstrat med min mamma? Nej. Är du säker på det? Ja... Jag vet inte... Var är hon Från Rundshoppi? Nej, hon sa att hon var på en hårig grek, och du vet att hon är en hårig grek. Stämmer det? Nej, det är jag inte från grek, jag är från Bosnien. Aha, det ser man. ja. ja. En hårig Bosnien? Ja, vi... Aha. Ja, ja, ja, men det är inte mycket att göra åt. Okay. Hej. Då hälsar vi våra lyssnare varmt välkomna till avsnitt tre utav spelradio.se. Jag heter Kim och med mig i kväll har jag Christopher Lundberg, känner Robin Olsson. Hallå, hallå. Och Jakob Söderström. hur är läget med er? Ja, du, det har ju varit lite, så sådär här i Kalmar. Det har väl alla märkt av. Det har varit ett bombhot här. Så det har ju varit lite avstängt. Men annars har det varit, ja, för min del har det varit bra ja. Jag är lite omtumlad. <laughs> uh, både du, Kim och Jakob. Vi bor i samma byggnad och elen började väl egentligen igår. Men det är varmvatten på var avstängt. Oh. Ja, <laughs> och det är fortfarande kallvatten i kranen Eller ja, uh, i rören. Ja, oh. och uh... Sen vaknade nu upp idag och märkt att internet inte fungerade och det kom igång för två timmar sen. Mm. Ja, då kommer man lite småpanik när internet ligger ner. Alltså, det, ja, det är ju det. det är hårt. Jag kan sätta över det... Ja, jag har ju flyttat därifrån. Och jag kan säga att jag har ju varit på Barsholmen hela dagen och där har jag haft både nät och <laughs> Så jag har, har verkligen märkt av bondhotet eller och slud med Däremot har jag ju dramat över nätet. Det komiska med det är att vår byggnad låg ju i avspärrningsområdet. Så att vi var ju bakom ja, spärrarna så att säga. Så vi, vi, det var ju knappt att vi fick ta bilen idag ju. Nej, det var du som du gick på dila. och du dila med han polisen här, Ja, Ja, jag sa ju Ja, okej då, det är inte så lång Alltså moden, moden är det ingenting heller Det är ju säkert Nej, Max ligger precis där, så det var säkert en hamburgare i den där påsen Det tror jag, jag tror det var en e, stora målet som rådde i. Ja, en italien 10. Ja, alla tre börjar han <laughs> Alla tre anlagt så här Om man hade ätit dem jag så hade han kunnat bli en bomb kanske Ja, precis Det var det ganska var... kul, med. vad var det han hade begärt av polisen? Det var vad det en telefon och ett cigpaket <laughs> Det har jag inte jag hört oj, oj. Jo, oj. Det, det var så Han hade skrikit till polisen att han begärde Att han skulle få en mobiltelefon Och ett cigpaket det, det känns ju lite såhär ja, okay. alltså, Antingen så är han ju sjuk i huvudet Eller så liksom har han jävligt bra humor Om man säger så det ja. tycker jag Det var ja. alltså en, en som hotar att spränga sig själv Om ingen förstod det. man har väl läst det, det har väl täckt hela Sverige Den på så det jag, jag fick höra att det var någon som bodde i det här huset Där och han har precis lagt bort den utanför Och de hade hört vad han pratade om hela tiden Och han hade pratat i telefon Och sen hade han bara slängt den i backen Och sagt att nu är jag förbannad yes. Där eh. Kortade efter hade de Gripit handen ja, Alltså tog han och slängde telefonen I backen, nu är jag förbannad Nu har han bomb på mig ja, alltså, det, det visste han de innan att han hade lagt ut en bomb Men ja, okay. eh, han fick en telefon Och eh, den slängde i backen sen Och sa att han var förbannad Och då fick väl polisen också nog som grep <laughs> Ja De tog tillbaka stigpaketet gjorde de ja. Och så grep honom <laughs> Men det var egentligen inte det vi var roliga för idag Det var med när näten skulle komma tillbaka Och det var, han var väl inte bara med att spela in en avsnitt Utan men... Man, det är svårt att leva utan ett, Så vi stack och köpte lite bärs idag Och för att driva tid så stack vi till Öland Till systemet där, jag och Kim och Jakob Ja just det Ja det är så roligt att åka över bron här Ja det är det Lika fascinerande varje gång Jakob är alltså, aldrig den här högsta punkten är det, tycker jag det, är det är svårt att veta vad fan man åker i den här jävla bilen det är ändå det som var det värsta det, liksom, det värsta var inte att det var liksom Bombhot eller bomber Det var liksom att internet låg nere Det var ja. Kommer vi kunna spela in det här liksom Ja inte bara det Home ho. ja, och Facebook Har ja, är också det kopplat så att äh, Funkar inte nätet så alltså funkar inte tv heller eller, inte själva tv Nej. Men kanalerna Jag har inte det Jag är den som har kanaler så Ja. ja, det är ganska surt, man märker ju av det hur beroende man är För att funkar inte nätet om man varken internet Då är ju datorn helt värdelös Och eh, kanalen finns inga Så det får inte göra någonting hemma Nej, man blir jävligt handikappad Det blir man ju ja, absolut. Och tänk dig inget vatten på det Och att det står snutar utanför dörren Och att de, du får knappt gå ja. ja, det måste <laughs> <vara> fruktansvärt <laughs> Ja, det är väldigt synd om oss Ja, eh, ska vi ta och gå vidare lite där Och släppa bantoten kanske eh, Och den här veckan ska vi diskutera Ett spel Veckans spel som är eh, Super Goals and Ghosts eh, Vi ska diskutera ett tema Som handlar om kvinnliga spelkaraktärer Och eh, sen ska vi avsluta med våran Frågesportstävling, vem kan slå Freddy Krueger Där det är Kristoffer idag Som ska gå en match mot Freddy men innan vi drar igång med allt Så ska vi snacka lite om Vad vi har spelat under den gångna veckan Då ställer jag frågan till Robin den här gången Vad oh, har du spelat? Uh, ja förutom Call of Duty Jag spelat lite lite den här veckan Det är väl rätt, rätt ointressant att prata om det igen uh, Men Limbo har uh, Du har med lite där Kim Och du med Jacob Men jag har spelat ut det själv i alla fall det har du spelat ut innan den här gången va? Ja det, ja, precis, ja, jag körde gången igen och ja, det är inte lika kul eh, andra gången eftersom det är lite pussel och så Ja, det, det är me alltså lite meningslöst en... att köra det en andra gång egentligen Ja men man glöm, vissa moment har man faktiskt, hade man faktiskt glömt så. Ja, det var ju en situation när jag och Jakob spelade och eh, du visste svaret men du sa inte vad det var Nej det <laughs> var lite irriterande Ja, jo, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Eh, men utöver Limbo så eh, har du inte spelat något. Eh, jo, du har livet Wake. Men det tycker jag mer du, du kan snacka om. Det är ju något som ligger där i varmt att det i spelet. Ja, jo, jag, jag kan ta det. det är ju <coughs> jag har spelat lite expansion och grejer på det här med. Så. Eh, och och inte, inte bara fullspelet. Men jag har även spelat lite, lite på Earthground på NES. Va, eller är det snäff? Earthbound menar du? ground, ja. Earthbound. Earth ja, jag har skrivit ground på mitt manus <laughs> <målet> där. <laughs> ja, Earthbound. Ja, kan man rätta lite det... om det? Ja, det är väl ett RPG-spel. Jag, jag har ju aldrig spelat ett RPG-spel. Så man får väl ändå se att det är mitt första RPG-spel jag har någonsin spelat. Och eh, det visste inte jag att det var innan. Men jag tycker han är så söt, den där lilla killen. Ness, som han heter. Och, ja, du känner ju igen honom från Super Smash Bros, antar jag. Ja, precis. Ja. ja... Det börjar med att bli... Vad heter det? Någon metro, meteor eller är som slår ner i backen i den lilla byn som antar jag heter. Nej, Nej Onet heter nog, Okej. Okay. Och ja, så börjar näs äventyra. Ja, jag såg ju lite när du spelar faktiskt. Ja... Nej, men just det, när jag, när jag märkte det där, när det blev fight och man skulle hålla på och, ja, vad vill du göra för slag mot där? Nej, jag, jag gillar inte RPG. Jag tycker att det är ju inte det bästa spelet kanske att köra in sig i RPG-genren på... Nej, alltså det är väldigt segt. Jag kommer ihåg att jag försökte börja spela den en gång för att just karaktären Ness var mig i Super Smash. Så jag tänkte att fan, man kan skriva det spelet en chans att spela det. Men just början är så otroligt seg Känns det som Ja, jag, jag känner också att det här var Ganska segt mm. Fighting systemet, jag vet inte heller det, det var Pokémon liknande Kan man väl säga Den vin på det hela, i alla fall mm. Utan du såg inte dina egna karaktärer Utan enda du såg det var fienden Och sen fick du välja dina Dina val då Att attack eller defend men vad, vad säger de om det i sin helhet då Robin? Är det, är det något du kommer fortsätta spela på? eller du, ja, jag, vet inte, jag vet inte Jag vet än. Jag har ju safe state på det spelet där jag slutar nu. Kanske en, det får en till chans. Okej. Okay. Ja. Eh, då kan vi gå vidare till Jakob då och kolla vad du har spelat. Ja, det har ju blivit... Det vanliga spelet i alla fall mestadels, det vill säga, wow, har det blivit en hel del. <skratt> det blir så nu när den här nya patchen har kommit så kan man ju levela upp en ny karaktär och det går så fort, så fort. Och det är så jävla skönt, är det. Varför Men, går det fort att levela upp en karaktär nu? För att som sagt, det har kommit en ny patch där de förbereder inför den nya expansionen. Och då har man fått lite nya abilities och sånt så man, man gör jättemycket mer skada. Så det blir mycket lättare att levela upp. Just det jag spelar i alla fall. Jag levelade upp en Warrior just nu och då... Det går otroligt fort. Men utöver vad så har jag... Spelat... alla din på Super Nintendo. Klarade jag ut det här om dagen. Och det är ett... ganska bra spel va det är ett spel som jag kommer ihåg var väldigt kul. Och nu när man spelar så... Så var det faktiskt väldigt kul också. Det var inte för svårt, det var inte för lätt och... Det är som saknades, det var kanske lite mer bossar, men, men annars jag tyckte jag det var ganska kul, faktiskt. Ja, ah, kastar inte äpplen och grejer i det där spelet, eller hur? Jo, oh, det kan man göra, fast man, det är nästan ingenting man gör. Man kastar nästan alla äpplen. Ja, alltså just inte... det. De fyller ju ingen funktion, va? Eller... De liksom stunnar fina typ igen lite, men det är, ingenting man... <laughs> det är ingenting som behövs direkt, om man säger så. Okej, okay. okej. Okay. Och ska jag spela något annat också. Ja, jag spelade ju det som jag snackade om i första avsnittet tror jag. Call of Cthulhu. Det skackspelet. Och så blev jag jävligt sugen på ett, ett skackspel Och jag spelade detta just idag under dagen. Men jag tyckte ändå att det var... Man känner att det här kommer vara ett läskigt spel alltså. Och det, jag tror att det är ett ganska stressigt spel sen också för man hör liksom hur, hur vad heter det? hur när man, man kan gå så det hör man liksom att när man kommer in i ett mörkt rum och när det är läskigt då liksom hur han andas tyngre och tyngre hans hjärtslag går uppåt som man liksom kan kän man känner man i spelet om man säger så och det, det tycker jag Okej okay. jag tycker det påminner ganska mycket om en nisha där du pratar om med den, sånt här att <coughs> ja, i Amnesia blir han ju galen om du uh, stannar i, i mörker då. Eller i mörker för länge och sådana grejer. Och, och han börjar kräla på golvet och man hör uh, hjärtslag och sånt här. <laughs> uh, men uh, det låter intressant så om jag kommer ihåg här nu efter så ska jag nog kolla lite gameplay på. Uh, vad heter det sa du? C Cthulhu? Call of Cthulhu. Dark ah, Corners of the Earth eller något sånt där. Okej, okej. Okay, okay. Ja, ja, okej. Okay. Eh, har du spelat något mer? Nej, jag tror faktiskt inte att det har blivit så mycket mer den här veckan, faktiskt, tyvärr. Ja, men det var väl inte så jävla illa ändå. Nej, det är klart, men jag, jag vill försöka spela lite mer spel än just bara WoW, för det, det, känns lite att, <laughs> ja, men det känns lite torrt att bara spela WoW. Det gör det ju. kan du ta ändå. en egen wow hörna varje vecka? <laughs> Berätta hur många Bors du har dödat. <laughs> Ja visst, visst, Fick in det, så, så kan jag sitta och snacka om det hur mycket som helst. <laughs> ja vi skiter nu i det. Eh, vi går vidare till Kristoffer eh, och frågar samma fråga. Vad har du spelat? Ja, jag har varit <coughs> grymt tråkig den här veckan också. Jag har knappt... spelat Call of Duty. Nej, inte ens det faktiskt. Eh, jag har inte hunnit med allt mycket spel. Eh, däremot jag spelar jag faktiskt Angry Birds till iPhone. På en bilresa. Har ni hört talas om det? Ja, ja, absolut. Det är någonting jag känner igen, men jag har ingen aning om vad det är för någonting, liksom. Nej, alltså om man... Det är väl mest om man har en iPhone. Jag tror vi ska släppas till Android. Vi ska släppas till Playstation 3 också, tror jag. Det ska jag göra det, kanske. Jag vill ha ja, vilja få att jag läste det någonstans. Har ingen aning om, men... Ja, man borde känna igen det. Det är ju typ den, jag tror, det, största spelframgången de gjort på en telefon. Jag de har typ sålt 7 miljoner sålda exemplar och sånt där. Och det är ganska mycket. ett spel. Vad kostar det? Ja, vad kostar det? 7 Ja, det är inte mer. Åh, oh, Ja, har ju inte du hem det, Robin. Nej, vi har hört folk snacka om det, jag vet inte. Ja, det är ett grymt roligt spel, till telefonen i alla fall. Men det är väl egentligen det jag har suttit med då. Sen har jag inte haft tid, tyvärr. Mycket tid att gå åt jobb. På den där jäkla hemsidan. Som ska releasas eh, nästa vecka, har vi sagt, va? Ja. Mm? Om du kan hålla deadline på det. <laughs> Om jag kan hålla deadline, ja. Men det ska nog kunna göra. Så att, eh, då får man nog mer tid över. Ja. Och det är klart. Mm. Eh, men då har du inte spelat något annat, va? Nej. Okej. Okay. Ja, veckans spel har du väl spelat också, förstås. Ja, men det. Det, förstås, ja. det diskuterar vi ju sen. Ja. Yes. Eh, då. Ska vi se vad jag har spelat då Alan Wake sa vi innan och det är faktiskt Det enda jag har spelat tror jag ja, lite, lite NHL har jag spelat Men det snackade jag om i förra avsnittet Det är väl inte så jävla intressant kanske Men Alan Wake har spelat och Den senaste expansionen The Signal Som Ska summera ihop Hela, hela spelet då. Den sista expansionen Som ska släppas Eh, och det är skillnad på expansionerna och spelet för eh, nu vet jag inte ni var Robin, hur långt har du spelat med Alan Wake förresten? Nej, jag gjorde inte det Nej eh, Det blir lite andra moment i de här expansionerna för att det dyker upp ord på ja, på tvn då och så ska han ...ärlan och lysa på de här och det kan stå till exempel BOOM på ett ord. lys man med på den så sprängs det. Och det kan vara Bridge och då lyser han på den och då blir det en bro där sen. Så det fungerar på ett lite annorlunda sätt. Man skjuter ju givetvis också typ med sin pistol, lyser på monstren och skjuter dem som vanligt men... Inte lika mycket utan det handlar mer om att använda de här orden då säga att det kommer en tio stycken gubbar Och kan du lysa på barrel eller någonting tror jag det var i den här expansionen Och så bara rulla det ner massa tunnor på dem Och att man ska försöka få ihjäl dem på lite andra sätt Vilket fungerar väldigt bra och gör spelet bra mycket roligare också Är det så här det fungerar i hela expansionen? Eh, nah, alltså, det bygger väldigt mycket på de momenten eh, Fast det är också liksom den huvuddelen från spelet Att du lyser på fienderna och skjuter ihjäl dem Så att skulle det till exempel stå Burger så får man kanske en hamburgare då? Ja, nu finns ju det inte med då <laughs> <laughs> eh, Men just vid ett tillfälle var det väldigt Alltså det, det blir många sådana här wow, fan kul. coolt uh, upplevelsegrejer uh, det var uh, en kulle kan man säga som man gick på och uh, så är det massa, nu vet jag inte om det var just barrel, men det var de här, de var någon sprängtunnel tror jag liksom, och man löser och, och det de, de springer in fiender och de här tunnorna bara rullar på dem och, och sprängs och, och det lyser så in i helvete och, uh, ja, det, det gör spelet roligare faktiskt så jag tycker båda expansionerna The Writer och The Signal har, har varit bättre episoder än de som finns med i spelet. Och sen är det ju storyn med som eh, summeras ihop då i den här sista expansionen. Och den ska man ju inte spoila förstås, men jag tycker att eh, det gör det på ett bra sätt. Och att man får ett, ett slut på det. Och ja, det görs på ett bra sätt Och sen Kommer det en nyhet här I den här veckan tror jag Om att Remedy har sökt folk Till att jobba på en ny AAA-titel Och förhoppningsvis kan man väl Hoppas på då att det är Alan Wake 2 De jobbar på, det är inte säkert För Alan Wake har inte sålt sådär jättespeciellt Bra, men Förhoppningsvis så tror Microsoft På spelserien och att de får utveckla en 2 För det vill jag verkligen ha det får vi verkligen hoppas tycker jag också Mm, mm. Vi kan ju kan inte Robin och Jakob då Koffer du har ju också sett Alan Wake vad, vad tycker ni om spelet? Ja Alltså du tog ju hit dig Redas blir Du och jag tänkte ju det Kim Ja vi går ut sen men vi tar det lite lugnt Och spelar lite skräckspel istället Vi har aldrig spelat något riktigt skräckspel Så då tror du med mig Och Jakob har också sugen på med Men sen kom du in så mycket folk till oss och det var så högt så att det blev ju alldeles läskigt. Eller det var ju ett jävla liv här inne helt enkelt. Så det förstörde lite. Vi, ja, man hängde inte med i storyn eller någonting. Nej, man tappar känslan lite verkligen. Alltså, <clears throat> om man spelar ett skräckspel så kommer man ju liksom. Antingen sitta i sitt rum helt ensam. Och det ska vara liksom på natten. Och så ska man sitta och spela det. Då får man liksom in känslan. Och då, då kommer man förmodligen bli. Bli rädd och det är det som är meningen med spelet liksom. ja. Ja. vi förstörde lite, eller vi, mm. men det blev lite förstört för oss. Ja, faktiskt. Eh, vad säger du då, Kristoffer? Det var länge sedan du såg spelet visserligen, va? Ja, men vi hade väl ändå ganska rätta känslan. Det var ganska mörkt i rummet och du visade mig, och jag fick testa med. här. Eh... Så snäll var jag faktiskt. Ja, du var så snäll. <laughs> men jag fick en väldigt positiv upplevelse från det spelet, alltså det jag spelade då. Jag fick lite känslan av... Uncharted, inte alls samma genre i och för sig, men just att det händer väldigt mycket i spelet, hela tiden ja. och sådana spel det alltså, ökar upplevelsen otroligt mycket Så att, jag vet inte varför jag inte har lånat av dig alltså spelet det skulle jag vilja göra och köra det ja, det kan jag rekommendera mm. faktiskt, och jag håller väldigt mycket med på den här uh, Uncharted- uh... Känslan och hela tiden så Ja det händer nya grejer Det flyger saker runt omkring dig liksom Du går in i ett hus och huset lever lever upp Och huset vänder fan upp och ner på sig Och sådana här grejer och det, Ja det är riktigt häftigt Ja just det det var från det spelet ja. eh, När du gick in i ett hus Och allting började alltså, leva <laughs> Ja precis ja. ja det var riktigt coolt ju Ja Ja, jag håller tummarna för en tvåa i alla fall. Det lär väl komma upp här, eller dyka upp på nyhetssidor framöver misstänker jag, om det nu är så att det är på gång. Men det kanske räcker, så rundar vi av och går vidare på veckans tema. Tema Kvinnliga spelkaraktärer Och På tal om kvinnliga spelkaraktärer Eller mer kvinnor kanske Så kom jag ju precis på nu Att jag frågade ju Min kompis Sanna Om hennes topp 5 spel mm. Jag var där och drack kaffe Det blev ju en succé där med Amandas topp 5 Så jag kan ju ta de här Det har ju inte med det här att göra Men jag glömde det innan Eh, första plats, nej eller nej, nej kan, Ja, vi kan gå på den första. Crash 2 till PlayStation 1 då. Och eh, på plats nummer 2 har hon skrivit Colin McRae också till PlayStation 1. Eh, plats nummer 3, Bubble Shooter, speliga.se. <här> <här> <här> plats nummer 4, Polar Panic. Det ska tydligen vara något Xbox Live Arcade-spel. Ja. Har du ja. spelat det, Ola? Ja, hon och jag... Eller, jag laddade ner det först. Och hon kom nog hem till mig när jag spelade det. I, okay. i nyår, förra nyår. Och hon blev kär i det. Ja, ja tydligen. <laughs> blev hon ju det. Och sen femman. Här kommer det. The Sims 3. Oj, ja. oväntat. Det är oväntat. <laughs> först, <laughs> det är ändå att jag tycker det var en mycket bättre lista ändå Det var bättre än Amandas lista. Ja. Eh, och sen har hon skrivit eller har hon skrivit hon sa så här. Tekken 3 är väldigt roligt också. Eller ja, inte roligt men det är ett bra tidsfördriv. <laughs> ja. ja. Vilket spel är inte ett tidsfördriv om man säger så? Vilka enda spel? Ja. Ja kanske. Det känns ju inte som att hon vill spela det för en spelupplevelse i alla fall. Nej. Du tar med för att döda tid. Det kanske är så med oinsatta i tv spelsvärlden att de spelar för att ja, för att slå ihjäl tid. Men det är ju inte så jävligt intressant. <laughs> du, du, du, <laughs> ja. Du sa ett spel. spelja.se, vad? Var det? Ja, alltså bubble shooter. <laughs> shooter var det. Okay. Det finns på spelia.se Det är ju alltså det här typ Tetris 2.0 eller vad man ska kalla det du, du skjuter en boll På en gul boll exempelvis Skal du skjuta de andra gula bollarna Så försvinner de Det är lite konstigt att inte äh, Amanda då, tog med det spelet För jag sitter hon och spelar på Iphone hela tiden Ja det finns ju till Iphone också Ett riktigt jävla skitspel Skulle jag tro det är ja ja Jo, det är det ju. Men ja. usch, så äckligt. Eh, kvinnliga spelkaraktärer var det också. Eh, jag ställer fråga till Jakob. Vilken var den första kvinnliga karaktären du bekantade dig med? Oj. Den vet Su jag. Sug på den du, ringer jävla... ja, det... ja, som jag bekantade man med. Alltså, det är ju... Det var ju nude rider när Snarkel snow going to springa i nacken så här. Ja, alltså det finns liksom vissa det finns liksom vissa kända kvinnliga karaktärer som man kommer ihåg och det är liksom de, de är ju kända. Det är Lara Croft och eh och eh ingen Alltså mer. Jo, alltså jag är helt borta nu bara. Det är ju vad heter det? Samus såklart. Ja, och det är de två som man kommer ihåg och om jag Ja, tänkt, något av de bättre dem. Det är ju Metroid i så fall Men Alltså Det är så svårt att säga vem man Nej Får man dra ha en pass där eller Ja ja. det på det du, du har ju gett en liten hint i alla fall Ja Koffer då Ja eh, Jag skulle nog faktiskt säga att det är Lara Croft eh när man började köra Tomb Raider, eller Tomb Raider som man nu ska uttala det mm. det var väl Playstation tror jag som jag körde det första gången och eh, man har sagt så det har ju funnits kvinnliga här innan dess men eh, inte som direkt har bekantat sig med liksom har lärt namnet på dem de kommer i ja just det ja. och sen var det väl dock Nude Raider vad men är det du kommer ihåg kanske Ja det var väl det Spelar du det eller? Nej jag, jag kommer ihåg att jag spelade faktiskt Eller jag spelade inte men däremot min polare hade den Tror jag kan, kan, du, kan du förklara vad det är för någonting? Ja alltså jag är ju lite osäker Men jag, jag tror att det var Tomb Raider 2 eller 1 Bara att det var någon Patchgrej då som gjorde att hon Liksom sprang naken istället. ja aha, aha, det är klart. <laughs> det var nog skillnaden, tror jag. Och det hette Nude Rider, ville jag förklara. <laughs> mm. Och då kan jag säga att det var... Lara Croft var den första jag bekantade mig med mig. Mm. Fast Nude Rider var inte det första jag såg utav henne. Det kan vara värt att nämna. Robin? Ja, det är väl Samus. Men man får lämna räknas med prinsessan i Super Mario 2. Där kan man ju styra henne. Ja, det kan man ju. Säka? Så, där får du bli hon då. Okej. Okay. Uh, nice. Uh, det är ju så här i, i spelvärlden då att uh, den känns ju ganska mansdominerad. Uh, uh, och ja, vad ska man säga? Va varför tror ni att uh, det är så mansdominerat i karaktärsutbudet då? Eh, bland alla spel som finns. Det är väl eh, ganska logiskt, tycker jag. Jag menar... Mål... Förklara logiken nu, Kristoff. Jag förklara logiken, okej. Okay. Eh, för det första så är målgruppen främst killar som spelar spel. Och jag tror att de flesta har ganska svårt att referera om det är en kvinnlig huvudkaraktär. Okej. Okay. Ja, alltså jag, jag tror också att det kommer ju bli mer kvinnliga spelkaraktärer nu för att det kommer ju mer och mer kvinnor in i själva spelvärlden så då kommer de förmodligen släppa spel som de kan relatera till och sätta. Ja. Det, det låter som en vettig tanke faktiskt. Ja. Um, ja, vad säger Robin? Ja... Vad man säger om den Historiskt sett så är män... Alltså hjältar har ju ofta varit män. Det är väl egentligen bara en tjej som är känd för att vara i genom historien. Alltså i verkligheten. Det Jean d'Arc. Men så jag tror att det är lättare att identifiera sig med en manlig äh, spelkaraktär Eftersom det är mest män som spelar. Men det kanske är på grund av att det bara handlar om män. <här> <Ja>. <här> Vad vet jag? Ja, det är ju väl lite så... Det... På utvecklarsidan så Är det väl också Förbannat mansdominerat eh, Och Det har väl i alla fall Varit förbannat mansdominerat Nu är inte jag någon spelutvecklare själv Men eh, det är ju bara att kolla på Kristoffer, ja, din utbildning Och min utbildning bland annat som handlar liksom Om IT det, Jag hade en tjej I min klass på 50 Hon slutade efter en vecka Ja det var samma för mig eller vår klass. Vi hade tre stycken faktiskt, men de slutade efter första året, som ja. är kallade klart. Nej, det, det, det känns ju... Alltså IT-branschen, eller programmeringsbranschen eller vad man nu ska kalla det då, den är väldigt mansdominerad och det är ju män som gör spel. Ja. Kan det vara så då att det blir så att karaktären blir en manlig karaktär? Alltså, för det första är det så jävla coolt med en kvinnlig karaktär då. Ja, det är frågan Ja, det är ju frågan Jag mm. tänker ju mycket nu på FF13 eh, Att det kommer ut att hon var ganska där är som man tänker efter Ja Och det funkade ju i det spel, tyckte jag, i och för sig Däremot kanske man inte Fast alltså, nu är man ju lite äldre så man sitter inte referera refererar till superhjältar Men <laughs> Men eh, det funkar bra i det spel, tyckte jag Ja, ja Jag, jag, jag tänker lite att om man har en skiss story till ett spel Som de håller på att utveckla Och det de kanske spelar inte så jättestor Om det är man eller kvinna Men vågar de kanske ta en kvinna då För det, det, det handlar ju om att sälja spel Och Ja att de vet att om är manlig så kanske de säljer lite mer och... Ja jag vet inte Men det är min tanke i alla fall Kanske inte vågar helt enkelt Ja Ja, alltså, frågan är ju liksom Det kanske är lättare att få en, en kille att bli liksom Att de ska vara liksom En huvudroll ska ju vara så, så badass som möjligt som sagt Och då, då kanske det är lättare att ha en manlig karaktär Än att ha en kvinnlig För det är enklare att få fram någon slags personlighet Till en, en man, det vill säga Ja, det, det känns ju mindre fakt kanske Att det är för ja. en man som är <coughs> Ja, typ Gears of War de biffarna där liksom eh, Nu ska det visserligen komma in en kvinnlig Karaktär där i trean, tror jag. Men eh, det, det känns lite Bara för att I så fall om det skulle varit en kvinna Som hade huvudrollen i eh, Gears of War mm. <laughs> Ja <laughs> Ja det är tragiskt men sant ja, ja lite kanske det, det, det hade inte riktigt Jag vet inte om det hade väl inte passat, kanske. passar ju mm. för att nu har jag ju sett spelet med en mann som huvudkaraktär. Liksom. Ja, lite, lite kluven där, ja. Men om mm. man ska dra alla över en kant då, men man säger att de flesta som spelar är spelnördar. Och, eh... Jag tror nog det är inte är så att de flesta som spelar är nog gamers. Ja, det beror på vilket spel. Om man, man, liksom, om man tänker på liksom, Halo och, och såna spel. Då är det förmodligen sådana som är... Så, jag vet inte, men liksom sådana som har Robin, liksom. Ja, han spel som bara är igång. <laughs> som sitter och, på spelja.se och, och spelar. Det är de största målgruppen. Men att ha en manlig karaktär som blir förälskad i en kvinnlig bikaraktär. Det är en ganska vanlig historia i spel. Och... Eh, i filmer kanske <laughs> Framförallt i filmer <laughs> De får en lite Romeo och Julia känslan kanske Och att man mer kan referera till det då ehm, Jag vet inte ja. Men då, då vänder jag mig till målgruppen Som är typ finiga tonåringar Som aldrig haft en tjej eller aldrig rört en tjej Som liksom ska Drömma lite under Ja Det är ju inte bara i spel det är... Nej. så här, alltså är, Som du säger Romeo och Julia Det är ju typ samma grej där Ja. nu vet jag inte vem, vem är det som har huvudrollen där egentligen i pjäsen ja, är det, det är väl både Romy och Julia kanske ja det är, det. Ja, det är det. Ja. men överlag i alla uh, filmer så är det ju faktiskt också en manlig huvudkaraktär ja Ja, nu blev jag lite osäker när jag men, sa det men... men det är lite skillnad på film för där är ju målgruppen väldigt blandad det är väldigt svårt att liksom ta in film och spel i samma det är det faktiskt det var idiotiskt gjort av mig <laughs> Jag ber som om ursäkt ja, Det var jag som drog in det där med Romeo och Julia ja, Det är du som ska be om ursäkt Ja, jag ber om ursäkt för det där ja. Ja, Nej, Men det är ju ganska svår såg Varför man inte har mer Kvinnliga spelkaraktärer och Det kanske bara blir blivit så Jag tycker hela frågan egentligen är Förbannat jävla svår Eller hela, hela ämnet är Förbannat svårt Det har funkat med män som de kör på det Ja det kanske är så enkelt liksom ja. Jag har till och med skrivit en Ett sånt där svårt ord Att det är fundamentalt Att det är grundläggande för ett spel Det är att man i Och om den är story Ska han till en kvinna på något sätt Ja men alltså Det, det är också det som är lite, lite konstigt För vi säger att i, i Val då Då kommer jag antingen välja om man ska vara Man eller kvinna Och så alltså, de flesta här som man tar Då väljer man oftast female för att det är det är snyggare att vara liksom. Man vill inte vara en ful mail och springa omkring och se helt för jävlig ut. <laughs> men men det, det är också ett, ett memo-spel så det kanske skiljer sig lite. Men liksom, det är ingen story för just den karaktären. Så det kanske är en helt annan sak i och för sig. Ja, det är bara utseendet på karaktären egentligen som har... Ja. ja. Men... Men är inte det konstigt? Alltså om du tar en kvinna, eller väljer att vara en kvinna i bo Blir, hon, blir automatiskt en rätt schysst tjej liksom Om du tar en kille så blir det ett jävla där Som ser för jävligt ut eller? Ja alltså De flesta karakterna Blir, blir ofta snygga i Female form alltså. Ja Om man tar en male Alltså då, då ser det inte bra ut Tycker jag personligen då Och Petter här nickar som att han håller med. <laughs> ja, okej. Okay. Men om man väljer en kvinna i World of Warcraft och spelas med en kvinna. Blir man en kvinna i verkligheten då? <laughs> Jag har så jävla dåligt. <laughs> ja, visst, visst, visst. det är Det har aldrig hänt så vad du vet. Jag <laughs> är ja, också lite tveksam på just Petty kanske Jag också lite på Ja, nej men det, det, det är samma sak i, i Mass Effect Nu vet jag inte om man kan göra det i ettan Men i tvåan i alla fall så kan man välja att vara en male shepherd Eller en female shepherd Shepherd är alltså namnet på huvudkaraktären Där de då har, ja nu har jag aldrig spelat som en female Men jag misstänker att då måste de ha gjort voice för hela den kvinnliga delen Exakt motsvarande, den manliga då vilket i sådana fall är ett ganska stort jobb Bara för att lägga in att du ska kunna spela som en kvinna Eller så kanske det en kiv-mail bara De har <här> pitchat rösten <här> <här> ett par, Vad har de gjort? Lite smurfröst på det Ja, det tror jag inte inte Men det, det är ändå ganska Det måste kosta ganska mycket pengar i Utvecklingen där För att göra så mycket voice acting. då Hur många dialoger är det? Ja, jag vet faktiskt inte det är ju jäkligt mycket dialog mm. det Är det? Visserligen ja, kostar kanske inte så jävla mycket Att ta in en, en kvinnlig röstskådespelare Och spela in dem Men det äh, är... Ja, de har ju oftast manus liksom skrivet så de vet vad de ska säga Men ja. det blir ju nog några timmar Om inte mer så. Ja, jo, det blir det ju absolut Det är klart det kostar mycket tror jag. Ja. ja, en del kostar i alla fall Men det är ju en, en grej där liksom. det är, ju, äh, det är ju, De lägger ju tid på för att försöka få med kvinnor i spel i alla fall Vissa I ja. alla fall Men Jag, jag kommer att tänka på det också att. I Resident Evil 1 Så börjar ju Chris med Bara en kniv Och Jill ja. med pistol Det är ju sådär också, kvinnan är helt hjälplös Ja men det, det känns lite så ja. Liksom bara det, Nej det Sen kan jävla... hon inte ens sikta med den här Nej <laughs> Jo, hon kan sikta Att det. Alltså, hur bra om man nu kan sikta Resident Evil 1 liksom. Det, det, det är ju Jättesvårt det är. Ju. Jag tänkte att säga kan man sikta i det spelet. Annars ja. alltså, i Resident Evil så det är det bara sikta så sikta hon, hon eller han på zombien direkt. Mm, nej, så är det väl inte jätten, väl Jo, det tror jag. Nej, man, man kan antingen sikta ner rakt fram eller typ uppåt ja jag, jag spelar en tjej på Gamecube ja Men det, men... det, det är antar tillsammans På PS jo, jo men alltså, är du i ett rum, det finns en zombie Du siktar och så vänder hon sig alltså, Siktet rakt på zombie Så det är bara siktar skjut Du ah, träffar ah, zombie direkt, gör Ja du no, tänkte så ah, Så tänkte... är det är auto aim Ja så. Mm. Ah, så kanske det är ja. Vilket ja. är väldigt uppskattat i de spelen Ja det hade varit, jag tror att Nu vet jag inte vilket det är Men om man köper på någon viss svårighetsgrad Så försvinner det där auto med och då blir det nog ganska svårt Men det är också ett roligt exempel Där, jag har ju alltid valt Jill I det här spelet Jag har ju mycket mer Positiva tankar för Jill Än för Chris Ja, faktiskt Nej, ja, jag vet Just varför, varför Tänker ni så, jag vet det liksom Jag valde henne Framför Chris men alltså egentligen kommer man säga att Jill är easy, alltså, men det är ju inte så egentligen. Det är, men alltså, skillnaden är väl bara att man startar med pistol i början, sen är det väl ingen skillnad alls va? Eh, uh, uh, Jill tål mindre uh, skada än vad Chris gör. Okej, okay, men mindre skada? Eller ja, uh, Jill kan bli slagen mindre gånger. Dödligare. Chris är Chris två mer. Chris ah, är mer. Ja ah, det är så alltså, okej. Okay. Ja det är Stefan inte. Ja. Det, jäm, det jämnar ut sig alltså mer, egentligen så i slutet så är det bättre att vara Chris då Det borde du ju vara i så fall, ja. för han får väl en pistolen. Mm. Ja det är klart ja. eh, Fast jag är osäker på om jag valde henne bara för att jag fick pistolen eller för att jag valde henne för att jag för att, tycker bättre nej. om henne Att hon är så jävla snygg, var, ja. var det därför du tog henne? Ja alltså, det var det väl därför Team hade en fantasi <laughs> och han <laughs> Ja, jo, jag har haft fantasier om henne Men det är ju faktiskt spel det funkar också Tycker jag, att ha en kvinnlig karaktär Jean Ja, det, är det. Hon är ju riktigt grym Jo, ja, oh, ja, jag tycker om henne väldigt, väldigt mycket Oj då Vad sa du? Oj då Oj, oj, oj. Ja, inte på det sättet kanske Men eh, Har vi män Svårare att identifiera oss med en kvinnlig karaktär Än till en manlig jag tyckte någon var inne lite på det innan Ja, det var ju min logik Ja, ah, okej okay. Så jag behöver inte svara på den, jag har redan svaret Nu ska inte du bara och... ge ifrån dig frågor När du får en <laughs> fråga Eller du fick inte fråga Men nu frågar jag dig, Kristoffer mm. ja. Ska jag dra min logik igen? Nej, uh... svara, svara på frågan <laughs> Ja <laughs> <Okay>. Eller vad <laughs> Jag kommer inte ihåg vad du sa Nej, jag sa det att Jag tror att vi har ja, vi killar då har väldigt mycket svårt att eh, referera eller identifiera då eh, med kvinnliga karaktärer. Omedvetet eller medvetet, jag vet inte. Jag tror det. Ja, okay. eh, Robin eller Jakob? Ja, jag sa exakt som Kristoffer ska också säga. Igen. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Jakob då. Ja, alltså jag håller väl med mer eller mindre men liksom jag har inget problem med att spela en kvinnlig karaktär, det har jag inget problem med. alltså <laughs> bara är det en snig karaktär nej men, S <laughs> nej, men alltså, det som går sig det, det stämmer mer eller mindre faktiskt. Ja, nej, eh, jag, jag, jag känner inte heller någon, någon svårighet med att spela kvinnlig karaktär däremot kan det vara om de har liksom sexobjektifierat henne så jävla dant så blir det ja, det blir så träligt och äckligt att se på det hela tiden. Jo, att, att det, liksom, det är over the top. Liksom. Alltså att de ska liksom, öva för mycket. Ja, precis. Det är lite torrt är det. Ja. Och det är ju japanerna förbannat bra på. Mm -hmm. Mm -hmm. Måste man ju säga. Men eh, om vi går vidare på det här då. Varför tror ni att de alltid framställer karaktärerna, då kvinnliga karaktärer? Till att bli liksom eh, ett sexobjekt. Ja. Det är ju för att man ska man ska falla för dem såklart. Ja. Mm. Mm. Mm. Det är ju det mesta del. Men alltså. Sen kan man också säga liksom att. Man ser ju inga manliga karaktärer som är fula. Nej jag tänkte det. också komma till det. Ja. Då alla ja. de är liksom. Dalsim i Street Fighter. Jo men alltså. Jo men det, det är liksom. Fighting spel alltså, där, där, där. Det är kanske en helt annan grej Men om vi tar ett single play spel Där man ska spela en karaktär och, och följa storylinen Alla de är ju antingen coola Eller snygga Eller charmiga på något sätt Ja, det Varför skulle det vara någon skillnad på att Om det bara kommer ett spel där det är en kvinnlig Karaktär Varför ska inte hon få vara snygg Och sexig och charmig också det är väl att de överdriver kanske formerna lite Det är väl inte medel-svensson ah, som Ja ah, men så då, Jo men säger så här, om du säger om Ja ah, men ah, du säger så när du kollar på ett spel är det är en manlig karaktär oh, Så ja. är medel-svensson Ja <laughs> Nej det gör det inte Alltså som mig i alla fall <laughs> <laughs> <laughs> jag du tänkte på Lost Viking <laughs> Ja just <det>. <laughs> ja. <laughs> så, Nej men alltså, det, det är ju inte så eh. det är så att, att Det är klart att världen blir alltså, om det är om man släpper ett spel där det är en kvinnlig karaktär som är över, över sexig. Det är klart att världen kommer att klaga på att Ja, han är lite Men om det är en kille som är asnygg och typ cool och så Ja, men det är ingen som klagar på det Det, det, det är ju jättekonstigt, varför är det inte så? Ja, det är en intressant fråga Mm, det är det Men... <laughs> <laughs> den tänker den kommer inte du få svar på Om du inte <laughs> känner. <Jag> känner det <laughs> Men jag tycker att det, alltså Ja, det, det är ju, stämmer ju där du säger Det är ju likadant på man, manliga sidan Som på kvinnliga, liksom Att de överdriver dem eh, Gears of War, exempelvis igen De musklerna de har eh, Jag vet inte Om de ens Liksom går att ha I verklighet Du ja, tar med som ska det vara också vi tar med Ja, han är liksom <laughs> Anders Nilsson som Grillar med grannen på fredag freda somrarna där Ja. Men däremot Jag hade jättegärna sett Ett eh, heavy rain får jag ändå säga Tycker jag, fan Där känns Karaktärerna jävligt bra Hon, eh, kommer jag inte ihåg hon heter Madison kanske eh, Tjejen där, hon är eh, Visserligen, hon ser bra ut Men hon ser ut Ja, är det någon som vet när jag pratar om? Nej, alltså, jag, jag vill bara veta om Heavy Rain är End när man har massor liksom massa olika val och sånt nästan hela tiden. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Jag vet inte vem karaktären är, jag vill bara veta vilket nej. spel det är. Ja, hon känns i alla fall jäkligt ja, äkta på något sätt. Hon är snygg, men hon har ändå normala former om man säger så. Men där, i det spelet, det hade absolut inte gjort någonting om det hade varit någon du behöver inte vara liksom den gräsligaste fulaste kvinnan du kan tänka dig men... och sen kanske en, en skön story till den karaktären och en bra personlighet liksom... jag undrar om inte det hade gjort det ännu mer intressant och fått en ännu mer äkta känsla ja jag tycker... men, men tror det inte kan vara så med att som jag är inne på just de, de man väljer mellan man och kvinna att uh, man, man safear kanske det här med och man kan inte göra en Ful. Om det väl ska vara en klippt minlig Då måste det ju vara snygg På något sätt tänker jag Ja det känns som att man gör en karaktär Man vill inte vara en ful karaktär Det är så jävla hemskt egentligen <jäkla. skratt> Ja jävla <skratt> Man vill ju vara en <skratt> Någon som ser det som okej okay, Så är det ju Ja precis så skiter de väl om F i att klaga lite där Besäljer <skratt> i alla fall Ja jo, det gör det det enda man accepterar att det är en ful karaktär Det är väl ändå på Wii va De där karaktärerna jag har väl accepterat att nej det går inte får få det snyggare Men alltså Jag menar spel överhuvudtaget Bara så det gäller manliga eller kvinnliga spelkaraktärer De följer idealet Det är egentligen så i alla spel Eller, eh, nej inte alla Men eh, Karaktärerna som man spelar Det är egentligen karaktärer som man vill vara Och lite till Mm. Meningen ja. är väl att man ska känna sig Att man ska flyga bort till en annan värld Och i den här världen, ja där jävla det fanns snygg också ja, men jag, är inte, så... jag är inte bara superhjälte, jag fanns snygg också ja, Tänk till exempel Resident Evil 5, Chris liksom. Jag skulle inte vilja vara som honom Eller ha hans utseende och ja, Jag går... tycker han känns förbannat jävla trög i det spelet <laughs> Jag skulle vilja vara han faktiskt Hans utseende i alla fall Och sen har han sin kompanjon med Chiba Cheva eh... Cheva heter han Cheva Uh, och det är att hon har alltså det... <laughs> <laughs> Ja men sen är ju det så äckligt också Att de hela tiden måste filma på hennes jävla arsle Och hennes tuttar hela jävla tiden Ja uh. uh, Det är väl det som blir lite störande också Men jag tror det Det är som media i De slänger upp massa idealbilder liksom. Det är så här man ska se ut Och uh, som du sa lite där med Man drömmer sig bort så att här, Det här, sån här vill jag vara Ja. Och det är väl så de tänker att man ska få den här känslan lite. Ja, jo. Jo, så är det ju såklart. Och det är därför det är svårt med kvinnliga spegaktärer. Jag kan ju inte tänka mig, på vilken bröst sådana skulle jag vilja ha. Det, <laughs> det är därför man har män <laughs> Fast när jag kollar på Chris och vet fan som alltså, jag, ah, uff, Ett sånt, en sånt tvättbräd så alltså. Man kunde ligga och klemma på den lite varje kläm. Nej, men du... kommer alltså, på, det här, du? Nej, men, <laughs> du tänker inte så just då, men du tänker säkert det är omedvetet. <laughs> ja, o, jo, jo det, det kan vara så faktiskt. Jag kom på mig själv lite där. Att jag är lite attraherad till han faktiskt. Ja, det är klart. Han vet inte det. Vad <laughs> var han nästa gång du spelade sen Tivo då? Ja, ett menar du? Ja, jag vet inte fan. Jag har aldrig spelat vinnare, <laughs> ja, ja, det var ettan i tack. Ja, jo, då, jag kan väl välja Jag tror inte att jag kommer spela det dock Ja, inte på lång tid i alla fall <laughs> eh, Men eh, Det jag kan känna är eh, Lite att Det känns som att spelskaparna De gör spelen till 15-åriga pojkar Det var jättekult säkert eh, När jag var 15 Och de eh, framställdes där som de gör Men nu känner jag mig lite mättad på det och som jag sa innan med Heavy Rain, jag hade nog mer sett en normal människa och liksom känt mer för den, tror jag. Det passar ju så bra i det spelet också. För man får ju liksom följa deras verklighet. Ja, det får man ju. Hade det verkligen funkat med sån karaktär då i ett actionspel, tror du? Nej, man måste tänka på vad det, ja, det är för spel också. Ja, det har ju en stor betydelse också, förstås. Om vi säger då att dra en väldigt drastisk liknelse att det skulle vara någon medelsvenson i äh, Heavy Rain. Om det skulle liksom funka i... Ja, för det är inte det som jag tagit innan. Jag tror inte det. Eller jag vet inte. Nej, nej men man säger så här, än, ännu mer om, om man tar... som med Heavy Rain som är helt normalt och då in en i ett fighting -spel, som Street Fighter eller sånt där. Det är oh. nog lite mer så, för där är de ju verkligen... Over the top Att de ska vara liksom badass och snygga som fan <laughs> Typ Jag såg någonting, jag kommer inte ihåg Jag tror jag kollade någon film på Street Fighter Med någon av er tror jag eh, Och så fick man se Shanlis lår oh. Det var ju för fan som en jävla <laughs> Ja du är jävla, det var med dig Koffe va? Ja uh, Det var ju som liksom <laughs> mina två lår ihop Ja, vad <laughs> fan alltså Det var som en jävla karl ju <laughs> Men så där blir man lite mätt på liksom att Varför gör de det så där för det är så overklighet Ja Men vad är verkligt i det spelet egentligen <laughs> Ja jag vet inte <laughs> Alltså jag, jag har svårt att ge Något konkret svar eller något sånt där Men alltså, det, det känns förbannat Lamt med de här Jätte sex i spel i alla fall tycker jag Sen hur man nu skulle lösa det Och hur det skulle funka Jag, jag vet inte men det känns som att jag är mättad på det Ja, det känns likadant här faktiskt Ja Känner mig oss nöjda med det på den punkten Ja, det tycker jag nog Vem är, eller tänkte du ta nästa fråga? Ja, om du tar något att tillägga Nej, kör du, kör på Ja, men kör nu om du hade nej, något. nej, jag tänkte själv ta en fråga som jag var inte intresserad av Ja, men ta den, ta den frågan Uh, alltså av alla kvinnliga spelkaraktärer Man har liksom uh, Vem är coolast tycker ni? Oj, coolast Ja Det, blir alltså, det Coolast det. eller mest badass Eller vad som helst Ja, alltså Det var ju länge sedan jag spelade ett nytt spel men alltså, alltså Jag tänker, när jag tänker en badass Female character, det är liksom Lara Croft det, det är den, den första Man tänker på att minst när jag gäller jag har verkligen ingen mer alls att. Alltså jag, har jag har inte ens en nummer två. alltså. det, det är så. Liksom <laughs> det är liksom Samus liksom, sen har det, det känns ändå inte riktigt samma grej som att det är så. Uh, jag, jag tänkte faktiskt säga Samus här nu. Uh, det är liksom hon, hon är, hon är fan stenåld. Ja. <laughs> hon springer ut i sin jävla rymd direkt och bara köttas under allt och, jo, men det är nej. också det att ja. då, liksom, liksom då vet man liksom i starten att det är en tjej. Det kan ju liksom lika gärna vara en kille. Ja, hon, hon kanske är så bra för att hon har en dräkt på sig. Ja. Tror ni att utvecklarna hade planerat det här då, att det skulle vara en tjej? Verkligen inte, tror inte ja, jag. Det är lite alltså tveksamt faktiskt. Det där har jag hört någon gång tror jag, men jag kommer inte ihåg Faller det var så eller inte. Att de verkligen ville hocka, liksom publiken. Men det tror jag nog att de, de eh, visste att det, vi har en kvinnlig karaktär nu. För det var inte direkt någon begränsning i att de inte skulle kunna få det att se ut som en kille direkt. Eh, om man tänker på Super Mario där liksom, bara för han ser ut som han gör. Hon tar av sig hjälmen på Metroid, eh, första Metroid vill jag ha för mig om. Okej, men jag kanske tänker på Super Nintendo för när man dör där, då ser man ett... Ja just det, då är hon en kvinna där ja. Det, det, <laughs> det, hon man nog kvinna i dräkten också men... <laughs> När hon dör blir hon en där. <laughs> ja <laughs> Nej men i etan, ser man då Man ser i slutet eller ja, oh. jag, jag, Det kan vara när man har klarat spelet Att de tar oss sig hjälmen Eller så är det med någon oh. typ, password screen Eller när hon dör uh, Men jag är ganska säker på att jag har sett Henne utan hjälm där oh. Med blånt hår Det är med Ja, får med Förmodligen <laughs> Det var Aaris <skratt> Oj, oj, oj. <skratt> Ska vi censurera lite? <skratt> Men är det Asiater Kim som har utvecklat det spelet, eller? Ja, e det är Nintendo. Men varför gör de aldrig Asiatiska spelet här? Det är ju alltid bättre. Ja, det, det är också gruppen, så. De anpassar sig ju alltid efter oss, hela tiden. De är som har pengarna, pengarna. Det, det... det är pengarna eller hade pengarna? Men det är majoriteten av de som köper spel <skratt> Ja, det var ju en ganska logisk förklaring där. <skratt> <skratt> i liksom, det, det är vi som köper spelen spel också. Det finns ju antagligen mycket mer fattiga I, i Asien ja, än vad det finns i Ja, i så sagt Ja, så så vi, vi har, har ju en, ä, Asiatiska land som är i Vad sa du? Jag kan säkert ja, du... <laughs> <sakritakia. laughs> att sagt Nej, det är Nej, alltså det säljer ju bra mycket spel I Japan förstås, det Säljer det kanske mest Skulle jag kunna tänka mig i alla fall eh, Om man jämför med befolkningen då men eh, däremot, ja, det säljs ju totalt sett mer spel i väst. Ja. Ganska mycket mer misstänker jag. Så ja, jo, det blir självklart att de anpassar karaktärerna efter det också då. Ja, de har väl fångat västvärldens uh, utseende så. Men uh, de japanska frisyrerna där har de ändå behållt. Ja. ja. Men, det, men det tycker jag är coolt faktiskt. Jag tycker de har faktiskt coola frisyrer. Det, det finns inget exempel på det som att de byter ut just till när det ska släppas i Europa och USA att det blir lite mer europeisk luft i Japan är det asiatisk luft på karaktären det, ja, om, alltså, det, det kan jag nog tänka mig att det har hänt men jag kommer inte på något eh, exempel Men eh, i, I spel och så, det märker man också när det är japansk liksom producerat att de har liksom fångat det här utseendet det, men just den här, själva personligheten är ju väldigt japanska jag kanske har helt fel Men det känns liksom så här: Konversationerna och skratt och liknande liksom, och, och reaktionerna de får Det är ja. väldigt japanska mm. Det översätts ju inte alltid så jävla bra Nej Jag... Zelda är exempelvis exempel i de spelen Han ser ju så svensk ut och bara går link och eh, skratten i spelen är ju Ja Japanska skratt <laughs> <laughs> Jag tycker det bara känns väldigt Sago-likt alltihop i Zelda skulle nog varken säga att det är japanskt eller ja, eller att det skulle vara anpassat för väst det känns som att det funkar överallt. Jag tänker mest på karaktärerna och sen kontra resten och... ja ja jag vet inte jag säger inget mer i den frågan jag läste ju nyligen att det var en flopp för Final Fantasy XIII och att de hade försökt de skulle ha gjort det mer likt västvärlden fast de inte hann med det de skulle anpassas det mer till väst. Precis, men de, det fanns inte direkt tid för det. Nej, det, jag läste också den nyheten. Det var väl att de hade hunnit komma så jävla långt in i projektet eller vad fan och var så. Alltså. Ja, då fick ju respons från eh, folk då som hade testspelat det. Men som du sa då, de hade kommit så långt in. Så att... Då kan jag tycka det är förbannat dålig planering. <laughs> ja, <laughs> När Jag vet inte när de hade de där använda testerna då. Eh, Ja, ja, ja man kan ju undra det mm. Och sen alltså det, Vi är ju inte olika människor Det borde de fatta själva Att okej, okay, det här var ju inte det bästa Kanske Nej. Det är ju bara att kolla på typ, Mass Effect Hur har de gjort Och ta några liksom inslag som funkar väldigt bra där Som ni tycker ja. och, och sen implementera det i Final Fantasy då, liksom Om ni vill ha mer West Touch På det hela West Touch är ju inte att det ska vara så linjärt Nej, det var väl en av punkterna de sa också att, att, det har inte varit, att det har varit väldigt linjärt då. Ja. Men det har varit intressant att se Om de hade haft tid Hur det har blivit då? Ja, vi får väl se till Final Fantasy Versus 13 Om de gör något annorlunda där De ska bland annat ha en badgekarta Vad jag fattat som luftskepp Har de sagt någon gång att nu börjar det bli klart ja. Så det ska bli intressant Det måste för Final Fantasy-spel tycker jag ja, det, det måste jag. alltid finnas ah. ett luftskepp Ja. Ja, nu när vi är inne på Final Fantasy, jag vill gå lite off-topic här nu men varför Det är du började... redan off-topic tror jag, det är kvinn, kvinnliga spelkaraktärer var det okay. Jag går ännu mer off-topic, alltså off, off topic Jag menar, Final Fantasy Online finns väl, Kim? Ja, ja Varför har inte du börjat spela det om du nu är ett Final Fantasy fan? Äh, <coughs> jag vill inte spela ett MMO Men, men du sa att du inte ville spela ett MMO? Nej ja, okej. Okay. Det tar för mycket tid och sen så är de ju dåliga också. <laughs> jo, alltså, ja, det vet ju nu liksom efteråt att de är dåliga. Ja. Men jag menar, det kunde vara, vara, vara kul att spela ett MMO-spel. Har du spelat något MMO-spel? Nej. Nej, okay. du är rädd att du ska fastna, va? <laughs> ja, det är tiden är ja. det jag är rädd för. Okay. Sen jag tror jag hade i alla fall Final Fantasy 11. det här säkert. Kunna kunnat spela lite 14 nu. har ju fått hiskligt dåliga recensioner. Jag gör det också, ja, det jag också. Men 11 har väl ändå fått, alltså, inte så fruktansvärt dåligt. Men det är ju som sagt tiden. Jo, alltså, det är klart med. Liksom, du kan ju ändå testa lite kanske Den är ju fast. Men det är en helt det, annan du, du ska inte konvertera med Jakob För du vill bara ha mig till era Små wow där uppe Jag kommer aldrig vara med från Men det kräver ju otrolig tid Att sitta och spela sånt där spel ja, För guds skull alltså, Man kan ju spela det för att det var, ska vara kul och så Men man, man kan, om man verkligen vill, vill bli bra så, så måste man lägga inte ner mycket tid Man kan fortfarande vara kul när man spelar det Så är det Det känns så fel att säga att man kan vara bra på ett MMO Det Är, ju, är det inte en -tävling, ah. liksom Vem har bäst saker Nej ah, alltså, alltså På ett sätt är det så Men om man säger så här: Att ni båda har lika bra saker Så kommer ju den som är Bäst vinna är, är det liksom Han, han kan Ha ja, liksom, bäst liksom eller? Nej men om du, om du lägger den spellen Så kan han Kontra med den spellen Och så, så kan Aha, han det. Det, det är lite så är Det är lite så Det finns ju alltid Vissa klasser som är Kanske lite bättre Än just den klassen mm. Men om du om du, är, om du säkert Om du är sämst Och har den bästa klassen Och du möter en som är bäst Som har den sämsta klassen Så kommer förmodligen Den som är bäst Vinna För att han vet Vad han gör Ja Jo det är sant, det är sant. Eh, men vi kan gå vidare, eller gå vidare, gå tillbaka kanske säga, till kvinnliga spelkaraktärer då, efter denna lilla utsvävning. Och då frågar jag dig Kristoffer, eh, vilka karaktärer, kvinnliga karaktärer då, du tycker är bra respektive dåliga, en eller flera? Oj, eh, ja, bra kvinnliga spelkaraktärer finns det gott om, tycker jag ändå. Eh, jag nämnde ju att jag tycker om Jill Valentine bland annat eh, och sen så är jag väldigt förtjust i Final Fantasy så jag tycker ju om Luna och Tifa så det är ju tre då till exempel som jag tycker bra om sen ja. så eh, någon jag verkligen inte har fastnat för men <laughs> som är en av de jag bekanta med mig först det är Lara Croft tycker <laughs> inte alls om henne eh, och sen är det också från Final Fantasy 13 vanil är hon är nog den mest Störande spelkaraktären som Har skapats Men det är ju, ja. det är ju för hennes personlighet ja. Eh, ja det är ju inte att hon är kvinna eller? Nej, nej nej absolut inte Utan Men det de har är... ju det, det är ju en obligatorisk grej i obligatorisk grej Att det ska vara med en störande kvinnlig karaktär Ja det har det varit i alla Det har det varit Så att eh... Ja det är ja. väl dem egentligen Okej okay. eh, Jakob försvann. Ja alltså, ja, alltså den det enda jag kommer på som är alltså, just bra karaktär alltså, det är väldigt svårt att säga vilka som är bra det enda jag kommer kom ihåg det är sådana som är dåliga <laughs> kanske inte just dåliga men sådana som whinar och då, då tänker jag på, på Zelda Ocarina of Time vad heter hon? Hon är Princess Ruto i Jabbu eh, oh, Jabbu's Belly. Fyfan vilken jordig ja. jävel! Ja, alltså, just, just en sån. Alltså, man blir bara förbannad Man sitter förbannad hela tiden för att Hon är så jävla envis Och störg Något så in i helvete Ja <laughs> Det håller jag med om ja. Och sen när vi ändå är inne på Kingdom of Time kan vi dra till och med Navi Som också är en Ja kvinnlig karaktär kan man ju säga Men hon är, är ju en egentligen, kan, på sätt, Men det är liksom ändå en kvinnlig karaktär Och det är ju en av de Mest störande Ja, spelhistorien någonsin egentligen kanske ja, asså... Ska jag ge ljud eller? <laughs> ja det är nästan alltså att... ja, Du kan ju leta fram det under tiden ja, Kan vi försöka Kan inte du försöka imitera det Kim Vad hon säger äh, jag, jag har de här Ja där har vi det Ja ah, vi har fått nog <laughs> Ja jag börjar Nej <laughs> <laughs> Okay. Alltså, alltså utöver det alltså, Bra karaktärer alltså, det, det är svårt att säga alltså Just bra manliga karaktärer är också svårt, svårt att säga Så Men en female warrior i World of Warcraft <laughs> Det är något <laughs> Ja det är fan att leka med alltså. Det <laughs> Men det är just, just störande objekt i spel Det är det som är det värsta om, alltså, om de är riktigt alltså, bara, det är ingenting som man, just eller som, man, som jag, jag riktigt lägger märke till. Nej typ är det väl så kanske, att man ja, okay. lägger mer de dåliga grejerna på minnet. Mm -hmm. Ja, ja okej. Okay. Men ska vi fråga lilla Robin här då? Ja, jag får nästan passa den. Det enda spelet som jag kommer ihåg på senare som jag köpt med en kvinnisk spelkast här. Som det var ett bra spel i alla fall, så kommer jag inte ihåg om hon eller inte. Det var ju Perfect Dark. Jaha, ja just det. Hon, ja. Hon heter Joanna Dark. Eh, kollade jag på internet innan. <laughs> <laughs> Nej, gå vidare till dig, Kim. <clears throat> ja, okej. Okay. Nej, vi Örne. Ja. Um, ja, om man tar den dåliga först, då, så uh, håller jag med koffer där att uh, Lara Croft har jag aldrig fastnat för. Och jag har svårt att säga vad jag, jag, jag har inte spelat spelen heller Alltså det var ju eh, Den gamla heliga tiden då med Nude Rider <laughs> inte, <laughs> inte, inte ens det jag kunde kompensera upp eh, Men he, jag har aldrig fastnat för eh, Lara Croft Alltså det, det var ju liksom bara en karaktär Helt enkelt som man spelade Det spelade ingen roll än en man eller kvinna kände sig som när jag, när jag spelade för länge sedan I alla fall ja Där har jag aldrig fått någon personlighet av. Men det är möjligt att det finns det i de senare spelen. Men som sagt, alltså det är ju inte, det är inte så bra spel heller. Så varför ska jag spela dem? Nej, de det spelen känns som att man inte har någon karaktär alls. Jag tror det faktiskt... behöver vara bara för att visa hyllan de är. Ja. Liksom. Eh, Jakob, du sa någonting där, va? Nej, det var ingenting det var. Nej. Nej, du skitste i det. Och gå vidare på mina bra karaktär istället Där har jag kommit på fler Jag tycker Lightning i Final Fantasy 13 Funkar helt okej okay. Det är inte den bästa Final Fantasy-karaktären Men hon funkar bra Jag Och när man är inne på Final Fantasy så tycker jag Som Kristoffer även att Juna Är en bra karaktär Hon är inte så Varken Lightning eller Juna Har de här liksom sex objekt dragen i sig heller. Utan Yuna framförallt känns som mest bara som en ja. en, vanlig, en vanlig tjej egentligen. En söt liten flicka. Ja, en söt liten flicka som hon är en jävligt bra personlighet också. Jäklar bra story i det här spelet tycker jag. Väldigt vackert många gånger när Yuna ja, när hon kör sina sendings bland annat. Och jag kopplar bra till henne. Sen, eh, Sams tycker jag är cool och bra. Det sa jag ju innan, så det behöver väl kanske inte ge någon motivation på. Sen tycker jag även att i eh, Silent Hill 2 så eh, James fru Maria. Nu blir jag lite osäker på om hon heter Mary eller Maria. Det är två karaktärer. Det är ju ett fact-up-spel som ni säkert vet. Eh, Uh, antingen heter frun Mary Och så heter en karaktär I spelet en annan karaktär Fast som ser precis likadan ut som Mary Maria uh, Jag vet inte riktigt Men i alla fall den här ja, dubbelkaraktären Kan man väl säga då Tycker jag är väldigt, väldigt bra uh, Inte hon heller uh, så där Är typ sexobjektifierad Utan ser mer normal ut Och det är mer hon som har uh, huvudrollen i spelet. James är bara någon efterbliven egentligen som springer och letar efter henne. Sen är det ju eh, när scenerna då Maria pratar och eh, de katsinsen det är ju de som blir riktigt intressanta Förstår du? Hon är Maria i särven till. Ja. Är inte hon väldigt lik Cameron Diaz? Jo, det är hon. Nu när du säger det. Ja. Ja. Åh oh. <skratt> oh, <jävlar. skratt> Jo, men det är någonting med ansiktet där som faktiskt är likt. Och då kan vi väl klara ut också då, att det är Maria som, är, som han möter upp och Mary är väl frun Ja, jag är lite osäker på det här, men det är nog så. Ja. Fast ändå så är de ju samma karaktär egentligen. Nu, nu kommer inte jag ihåg Stormen precis, men jag tror det är så. Spoiler! Spoiler alert! Nej, äh, superspoiler! Jag hade tänkt att spela i morgon, alltså vad var det? Det är idé! Nej, nej. Det släpptes ju typ 2000 eller något där också, så... Ja, men lite efter får man väl vara. <laughs> ja, ja, det är sant. Eh, om ni får frågan... fall ni vill ha fler kvinnliga karaktärer i spel, vad säger ni då? Jakob? <laughs> alltså, för, just för mig så spelar det ingen roll, alltså. Bara, bara... Alltså, man känner bara karaktären ser bra ut. Hmm. Det, det, det, det spelar ingen roll om det är man eller kvinna liksom. Okej okay. uh, robin Ja varför inte Det är kul om Nintendo gör någon sån här Det är rätt konstigt att de inte har någon sån här Känd Kvinnlig Samus ja men det är, är ju bara är. en Det är, ja. <laughs> det är det ju ett att säga Eller i olika det... det kan du säga men... Ja jag, jag kan väl. säga Ja Ja, men, men du skulle ju ha sett fler än bara Samus kanske? Ja, precis. Som har en huvudroll då? Det finns ja. ju många kvinnliga karaktärer men de har ju egentligen ingen betydelse kanske? Nej, exakt. Nej, men det vore jättekul. Okej. Okay. Då blir det ändå ändring på det här. Ja. Koff. <laughs> Koffer då? Ja, det är väl alldeles för mansdominerat va? Jaha. Alltså för mig spelar det inte någon större roll Som Jakob sa Men visst, det skulle inte vara fel Med mer kvinnliga karaktärer Egentligen så är det ju för Föremans-tunnelad dominerat alltså Det borde ju vara mer kvinnliga karaktärer Men jag alltså, tror alltså inte att folk hade Slutat köpa spel Bara för att det är liksom en kvinna i, i det alltså Det är ju helt ologiskt egentligen Och det är liksom ett känt märke Och det är en kvinna mest. Så Folk hade ju fortfarande köpt spel. Det hade de ju Ja, visst. ja, ja. Mm. Men, sen om man, men sen om man ska starta från, från början kanske Då kanske folk är lite osäkra på spelet Ja när det är en ny serie Ja exakt Ja faktiskt Det händer inte så jävla ofta Bajonetta släpptes ju visserligen Ja men det är ju det är hyllat och det är ju ett bra spel Vad jag har jag sett i alla fall Ja. Det är, ja, men det är liksom Ett hack, and slash, hack and slash spel Som här ser bra ut Ja Karaktären har ju Alltså, alltså egentligen karaktären har inte så otroligt mycket med, med det att göra Det hade lika gärna kunnat vara en man Det hade ju Det hade ja. inte spelat i stor roll Nej, nej det tror jag inte nej. Mm. Ja men Är det bara jag som inte har gett något svar på frågan nu då mm. Det var vad frågan var. Uh, fan, vi vill ha fler kvin kvinnliga karaktär i spel. Ja, det är nog bara du kvar då i så Okej, okay, det är jag då. Uh, och jag ser gärna fler kvinnor. Bara de... Uh, gärna mindre. Uh, att... Mindre tuttar. För <laughs> det känns bara jävligt. Jo. Det känns väldigt överdrivet. Liksom folk tror att, man, att det är liksom det enda man vill se hos en kvinna i ett spel. Men liksom, man vill ändå ha liksom lite mer än det kanske Ja Jag har hellre en vanlig en, Som ser realistisk ut istället eh, För känns det mer trovärdigt tror jag Jo det tror jag också faktiskt Ja Och med de orden så rundar vi av Och går vidare till veckans spel Super Goals and Ghosts Är utvecklat av Capcom och släpptes den 10 december i Europa. Eh, vad ska man säga om spelet? Det är ett plattformsspel. Eh, ja. <laughs> är det något mer än så? Nej. nej. Vi kanske eh, kan berätta storyn. Ja. Eh, man är karaktären Arthur. Som ska rädda en prinsessa. Har ni något namn på henne? Eller hette hon bara Princess? Ingen aning. Nej, okej. Okay. Eh, från eh, Ska jag rädda prinsessan från Sardius Som är slutbossen då Och eh, ja, Det är väl där spelet går ut på egentligen eh, Det är... Vad händer i början egentligen Det är ju lite sådana här frames där eh, Det kommer lite Ja. Och... Det är väl eh, Dämoner va, ser som ut som ja. Som tre stycken där Fast det är en som kom in genom fönstret och, och så tar det. de... Ja... ja jag, tyck jag tyckte att... Jag tyckte att det var lite... ...väl utdraget om man säger så. Det var liksom en blixt, en insomning, En blixt, insomning. Och så var det du så fem gånger. Det kändes lite överdrivet tyckte jag. jag vill du bara visa hur tekniskt kompetenta de det är, tre, det, det är tre blixtar och det är en blixt i varje mån. Mm. Mm. Alltså får man hämta det prinsessan så är det rätt tam ut faktiskt. <laughs> Efter jag i alla fall men... Arthur han är kungen <laughs> eh, Men eh, ja Det är väl intro då i alla fall ja. eh, Demoner tar prinsessan Sen spelar man spelet och när man har Klarat spelet så kommer det En glad slutscen Med att ja Prinsessan kommer fram och kramar Arthur Tror jag Sen eh, en väldigt konstig grej när man klarar det så Får man se lite så här, random bilder på fiender då Så kommer det, och daget, som fan det också Att man börjar på första banan liksom och, och, och, ja, du börjar inte utan det är en film som spelas då och, Så hoppar han lite och sen kommer fram en zombie Och sen liksom fryser bilden och fader till svart Allt förutom zombie och så står det Zombie <laughs> och sen kommer en till sån här Och liksom. det tar säkert 15 sekunder eller något. Och sen Ghost <laughs> Och sen efter de två hade presenterats Zombie och Ghost Så tror jag att då börjar den presentera bossar Så presenterar den nästan alla bossar Inte alla men nästan alla uh, Och sen efter sista slutbossen var presenterad Så kan man tänka Okej, okay. that's it uh, Nej, då jävlar kommer det en vanlig fiende igen <laughs> Den här eh, demonen som var så jävla störande för övrigt Som flög upp Och sen ah, och mm, Den, ja. den demonen som, Den som föll den i hela banan Typ bara för att man inte dödade den eller? Ja, ja precis den ja Då fan. kommer den upp Och så står det ett namn på den Sen är det slut Sen blir det så här slut att de åker, vrider iväg på en jävla häst Och vad fan det var Och sluttexter kan det vara så att de visade det då i svårighetsgrad? För den där demonen var inte lätt. Alltså så... <laughs> ja, faktiskt. <laughs> det faktiskt, Det var far svårare än <laughs> sista bossen var det. Ja det var det. <laughs> Men jag tycker det bara känns så random varför det det är så, eller var det för att jag körde på Easy? Eh, att de kanske hade visat mer om jag hade kört ute på Nightmare eller vad det nu kan heta. Den svåraste svårighetsgraden. Professional Professional kanske, ja. ja. ja det känns så random först, två vanliga karaktärer mm. eller två vanliga fiender. och sen Typ fem bossar, och sen en karaktär, och sen en fin, det menar jag. Och sen är det slut. Jag tror det gick till så här: att det var någon som gjorde den där slutvideon, om man ska kalla det då. Den där credits, och sen var det någon som kom på det men vad fan, du har ju glömt han ju. <laughs> ja, just. <det. laughs> ja, men vi slänger in han här då. <laughs> ja. Nej, alltså. Just den där. Jag tog, det var sista barnen, ja. Det var en av de jobbigaste barnen jag har varit med om. Jag tror att igenom den banan 20 gånger. För att först hade jag helt fel vapen. Och om man hade fel vapen så... Ja, fast det. Där, vi skiter i det där nu gör vi. Ja. Eh, okay. Och... Eh, gå vidare på gameplay sen. Ja. Eh, men sen... Eh, jag noterade också där När det var slut då så rullade ju credits då. Det var fan, mig typ 10-15 namn eller något sådär. Var de inte fler som utvecklade spelet? ja. Jag, jag, jag kommer inte ihåg hur det var på eh, The Magical Quest där, med Mickey Mouse som vi spelade avsnitt avsnittet. Eh, Fall det bara vara få namn, men de kanske var sådana små team för. Jag menar nu när de gör spelare är de typ 250 pers. Jag kan faktiskt tänka mig att de var så några. Inte på alla spel, och jag tror säkerligen att det var fler på Mickey Mouse, men... Eh, ja, jag vet inte. Ja, ja det kanske var så. <laughs> de kanske var obetydelsefulla De som inte visades det <laughs> ja, ja de fick inte vara med Nej. Um, Är det någon mer som har något där På själva storybiten Nej Då går vi vidare på grafik Och då vänder jag mig till Kristoffer och frågar, vad tycker du om den Ja, alltså Grafiken var väl väldigt standard Tyckte jag det Snyggt på Vissa ställen uh... Lite så här coola grejer fanns också Alltså jag vet inte Jag tyckte spelet i sig var ganska standard Det var ganska Tilllagande grafik så och alltså det var ganska snyggt tyckte jag ja. Lite tråkiga färger dock Men spelet ska ju vara så Ja, Jakob då? Ja, själv tyckte jag faktiskt att Grafiken var lite, lite torr För att vara Super Nintendo Alltså de, de borde kunna, Jag vet inte hur tidigt det här spelet var men det känns som att det var lite torrt med grafiken. Jag, jag ser här nu i mitt manus. Liksom, där jag sa var att det släpptes 10 december i Europa. Jag kanske skulle ha haft ett årtal också. Det har ja, jag, var det var jag bara försvunnit tror jag. Jag har tänkt på det hela tiden. <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> Prata på ni, så googla upp det så länge. Nej men alltså, jag, jag, jag, jag tyckte själv att det var lite torrt. Alltså, jag spelade som sagt Aladin den här veckan. och Det, det kändes... My mycket bättre på något sätt. Jag vet inte varför. För att det, det kan bara när jag själv såg. Det, det, jag, det jag såg i Supergunsengårds först, det var när jag såg Robin spelade. Och då såg jag det på hans tv. Och då blir det ju helt annorlunda. Ja. Men det, det är liksom den upplevelsen jag har, tyvärr. <laughs> men, då, men på något sätt då blev karaktären, blev snyggare. Men alltså, resten av världen blev fulare bara för att det var så stort, menar du? Ja, det, ja det, det vet jag faktiskt inte, faktiskt. Det, ja, det var ju inte meningen. Det skulle vara så stora apparater. <laughs> Nej. <laughs> uh, Nej, det tänkte man nog inte att man skulle spela det på 50 tum då. Ja, <laughs> uh, okej. Okay. Uh, 92 släpptes det för övrigt. Uh, här i Europa, då. 91 uh, Japan och 91 uh, USA också. Man kan ju dra liknande då att eh, Mickey Mouse släpptes väl 92 också? Ja, och, ja är, 93 här i, i Europa var det, så det kommer ett år efter då. Ja, men det, det var väl releasat 92 i Japan? Och... Ja, det här kommer ju 91 i Japan. Okej. Okay. Ja, det är betydligt nyare grafik där i alla fall. Det är det, absolut. Ja. Jag tänkte på det Koffer, då är du, du, du som spel Har du haft det här spelet fysiskt så att säga? Eller en riktig SNES-spel? Ja. Ja, det. Okay. Uh, mm. men det. Men det här är ett spel som är verkligen, det är ju känt för att det ska vara svårt. Det är liksom ett av de svåraste nästspelen i alla fall. Vad, vad jag har jag förstått? Ja, jo, absolut det är det ju. <laughs> Eller det är vi har inte spelat alla snäspel men det är, det, är ju, det är ju svårt. Ja, ja man kan ju tänka med alla nästspel, sådana som är kanske helt omöjliga då, men sådana som är kända då, det vet ja. Jo, men det stämmer, det, det är känt för att vara svårt. Det här är ju alltså det finns föregångare till det här nu vet jag inte om det här är det andra spelet i serien. Men Ghost and Goblins släpptes ju på näst och det, det är ju känt för att vara ja, ett av de svåraste mm. på den konsolen. Så. Ja. Meningen är väl att det ska vara svårt också. Men Robin, vad säger du om grafiken? Eller du flikade in lite innan kanske? Nej, det gjorde jag inte. Men jag har nog märkert stopp på där det. Ja, det är helt mediokert. Ja, Varken du eller bä på något sätt ja. jag, jag, jag känner också där att jag, den, är, den är inte skitbra Den är inte skitdålig Den, den lägger sig någonstans där mitt emellan Och fungerar bra oftast Det är väldigt varierande miljöer är det Var mm. Ingen bana är ju den andra lik Det är ju det är plus såklart Sen jag tycker på Bana 5 Snöbanan så det var några partier där Eller något parti i alla fall Som det var lite otydligt liksom, Vad fan är det jag ska här egentligen Men överlag så funkar det faktiskt väldigt bra det var, det, <laughs> av, det, Nej men det var som jag på isbanan Jag, alltså, jag trodde inte det var första banan <laughs> Så tag som jag är kanske Men jag, tror att jag förstod inte att jag skulle Hoppa åt sidan och sen hoppa upp direkt Det, ja. det förstod jag inte Okej okay. Uh, nu hänger jag inte med på riktigt vad du menar då, men... Nej, inte jag heller Nej, det kan jag förstå faktiskt Det var väldigt dåligt förklarat var det Men du menar att det var någonting med grafiken som gjorde det otydligt Vart du skulle någonstans alltså? Ja, alltså Det är ju frågan om det var så otydligt Eller om det var bara jag som var så jävla dum alltså. Menar du då att du inte visste att man kunde dubbelhoppa Nej, nej, är nej. Det, nej det, eller, det visste jag inte sagt. Det var något helt annat. Okej. Okay. Ja, men då var det väl någon, någonting då på grafiken, jag som gjorde det otydligt. Eller så var du trög. <laughs> <laughs> jag gissade på att det var jag som var trög antagligen. Ja, så, så hård behöver det inte vara. Men kan vi kan säga att det var en kombination. <laughs> ja, visst, det kan väl kompromissa lite. Ja, lite roligt här nu. Prata Robin i telefon nu. Nej, det vet jag inte. Jo, jag tror, jag tror fan han gör det. Nu ser vi i hans engagemang. Åh, oh, titta. Ja, titta. Nu kommer tillbaka. Pappa var lite orolig. Jaha, okej. Okay. Han, ja. han är ju sugen på att slå krippen nu. Ja, han ska ju få göra det snart. Vi ska ju bara klar, prata klart om det här spelet först. Ja. Och för att kunna göra det så måste man kunna gå vidare i programmet. Och då går vi vidare till kontroll. Vad säger ni om den övergången? Det var en bra <skratt> övergång, var det? <skratt> ja, Den du slipat på <skratt> Ja, flera sekunder <skratt> Kontrollen, ja om man ska berätta om det då Ja, alltså, kontrollen var bra, förutom hoppen då Alltså just, det var, det var bara hoppen som var problemet i det där spelet som sagt Det var ju det Ja Alltså Och, jag, jag tyckte det var kul med, med de här hoppen Jag kan skicka stopp så jag Nej, det bör det inte vara. Men du alltså, frågade dem om jag hade det fysiskt, och det hade jag ju. Och då kommer jag faktiskt inte ihåg att det var så svårt just med hoppen. Spelet i sig visste jag var svårt, men nu när man spelar det idag, man... Jag vet inte om man har blivit kräsnare, men shit vad svårt det var på vissa partier. Ja. Det var, det var ju speciellt på den här eldbanan mm. någonstans, när man skulle hoppa på de här, <här>, här Och det var ju... Den inte... Den är ju inte lika med den banan, alltså. Nej, Nej. Alltså. Man behövde ju några, några försök För att kunna komma förbi det partiet där Alltså det var ju inte lätt Nej och speciellt att Ett hopp kräver ju att du nästan Du hoppar ju i taket där med Jag tror du hoppar först till en pelare Och sen när du hoppar till andra pelaren Då <laughs> är du ju tvungen att göra Men du hoppar upp på taket då Alltså det Ja, alltså, det, det, det är ju inte lätt Det är ju jobbigt som fan idag Alltså det är Mm. Lite try, trial and error på det verkligen Att man måste liksom ha spelat det Typ tre gånger innan man vet Hur man ska hoppa ja. ja, jag, tror, jag tror det var det svåra att spela spelet Just den här med lavan där Precis man har De här plattformarna där det var som rullband på om man skulle hoppa ner på de pelarna nere Om ni kommer ihåg det Ja jo det är det vi pratar om här Ja just det där dubbelhoppet Som man måste göra man kommer ner på den plattformen Och man står ju alltid i taket där ja. Så det är verkligen Man måste verkligen gå tillbaka Eller att ja, man dör ju om får köra igen alltså, Men samtidigt känner jag alltså Helt jävla trial and är det inte Utan du kan faktiskt Bemästra de här hoppen Jo men det är klart men om säger Du lyckas ju inte på första försöket Förmodligen Det är klart att du kan ha tur och lyckas med det ja. Men du måste köra det en gång innan För att klara av det Ja, jo, så är det ja, jo, det stämmer Men helt eh, trial and error Baserat är det inte Ja, fast visserligen sen efter det Kommer det ännu mer sådana här små plattformar Och jag vet inte fan om man ser dem varje gång eh, Eller fan man måste hoppa av den andra Och då kommer den här nya plattformen upp Nej, så är det inte ah, det är ja, Lite osäker där. Nej, men däremot banan efter Eller inte banan, utan just delen av den världen när man ska gå på den plattformen och man, är, man kubbar inte en pelare. Ja, just det. Mm. Och på sista banan där, och då, eller just på sista pelaren, då ser man inte vart fienden kommer ifrån. Nej, det gör man inte. Mm. Och det, det är väldigt dåligt där, det ju. Fast fanns det inte ett mönster där egentligen? Att Jo, när jo. Det gick, liksom Det kommer speciella tidsintervaller hela tiden. Men då måste man ha lärt sig det sen innan liksom. Man det måste, måste du ha Ja, exakt. Det är lite bort där ju. Och då är det lite trial and error ändå. Ja. <laughs> ja. Eh. Men vi kan ju spara lite gameplay och eh, försöka summera ihop kontrollen här innan. Eh. Är det någon... Eh, Robin, du har inte svarat där. Vad tycker du om kontroll? Nej, jag tycker jag, jag alltid tycker var kul med där dubbelhoppen. Det ska inte vara så jävla enkelt att hoppa. Nu... Det är väl Roadrunner, där går väl så var så en, svår, en svår kontroller. Men, nej, men jag, jag tycker det var kul. Det ska lite svårt så. Ja. Fast inte, inte så att det blir topp och topp. Alltså om man tänker, hade man försökt göra sånt hopp i verkliga livet, det hade ju inte varit lätt då. På en pelare. Så att, alltså, det är hade, hade nog varit att göra dubbelhoppet, tror jag. Ja, det ja. hade nog varit ganska svårt att bemästa. Men... <laughs> Ja, det finns säkert någon galen i Japan som har lyckats med det. Ja. Det skulle bundra, inte vara med. att du ska laga det till i vardagen. Liksom. Ja. Jag håller alltså, man är i köket. Om man är i köket. Ja. Jaha, okej. Okay. Nej, men vi kan gå vidare på, på gameplayet då. För det är ju där det är roliga är att diskutera kanske. Något som har störande har vi ju kommit fram till att det är väl hopp kanske och eh, finns det någonting som du tycker var bra? Nej, det är jag. Jag, jag, jag tycker det är kul med de här att man kan få så mycket olika eh, det kommer ju fram en skattkista ofta i spelet och där kan du ava allt från en busig grubbe som skjuter en liten tula på dig så att du blir en bebis eller en ja, lite onestogen kvinna ja och eh, sen kunde du få olika sköldar Nej, olika sköldar kan du få med olika, heter det? Armor? Jag, jag tror det faktiskt att du kunde få olika sköldar också jag, jag vill ha om att jag fick det Och framförallt olika vapen det, det tycker jag är kul ja. jag, jag skulle nog vilja säga att, liksom, Om det är någon som undrar om liksom, man spelar det här Så eh, det är jävligt likt Castlevania Eh, både med alltså, I Castlevania har du en eh, Riktigt skadad hoppmekanik eh, Och eh, Sen eh, I Castlevania får du en piska liksom, Och du kan ha svärd och sådana grejer det, det är väldigt likt eh, Du plockar upp ja, allt från ett spjut Till ja, vad är det för något eh, Lige ja. kan man ja, Fackla de här alltså, typ Potion grejerna du kan slänga i Castlevania Som brinner. Det finns motsvarande sån också Mm. Men, men nu, när vi inne, nu, nu när vi är inne på det här nu Då kan jag förmodligen börja snacka om det Ja, det var det, det, det Jo, men det, det var det att det var I Vilka, alltså, vilka kissa kunde innehålla Vad som helst Man visste inte vilket vapen man fick Och på sista banan Som sagt, jag fick gå igenom 10 stycken sådana olika banor För att kunna komma fram till ett vapen Som var effektivt till bossen För jag först fick jag ett vapen som var. Alltså, den som gick framåt upp och ner. Eller sådär. Alltså, det var det värsta banan. Att, att, <laughs> alltså, man kunde, inte, man kunde inte ens komma förbi fienderna som var på den sista banan. Okej. Okay. Och, och då kan man komma fram till de fienderna då. De hade ingen funktion alls. De var bara där som irritationsobjekt. Och det var något så det värsta. Alltså. Då. Det var ett här stycken sån här Vad heter det head som man säger Ja, så. ja. Och de fyllde ju ingen funktion alls de Nej för de skadade det ju inte Utan och <coughs> och var de var de det i vägen bara Exakt de kunde ju inte skada den på något sätt Men om man hade fel vapen Då blev det svårt Som fan att komma förbi det Alltså inte svårt utan det tog tid Att komma förbi det Ja helt i egentligen Ja, egentligen. Jag fick ett sånt vapen som, som, som det tog verkligen så otroligt mycket tid. Först fick jag så att den som gick upp och ner, och det, det, det tog säkert fem minuter för mig. att Sen fick jag facklan. Ja. Facklan var inte mycket bättre, kan jag ju säga. <laughs> nej, nej. Facklan kan ju dra sig någonstans om man säger så. Och sen, sen fick jag något ännu värre, tror jag. <laughs> Okej. Okay. Det var de här tre drakarna. Ja, nej men... Ja. <skratt> ah. För det roliga med dem var att om du skjuter vägen sånt, det är inte alltid de träffar mm. och då bara håller de på att snurra runt i luften och du kan inte skjuta förrän alla de är borta från skärmen. Nej, det var som den där pylbågen när man är... har den där armen på sig. Jullarmon. Mm. Nej, nu behöver bara inte göra någonting. Men när en bara cirkulerar runt om pylen <skratt> så jävlar inte en. Så kommer det massa bakom <skratt> en. Vad ska jag göra? <skratt> Nej, alltså det var just den sista banan. Alltså. Den var ju så jävla jobbig. Just för mig, för att jag inte hade rätta vapnet. För då kunde man inte gå vidare till bossen. Och det var ju så jävla jobbigt. Ja, jag upplevde aldrig den som svår. Gjorde aldrig några problem så. Nej, men det var ju säkert för att du hade ett vapen. Ja, det måste men, du ha då. Sen när man väl fick ett vapen, då liksom var det inga problem. Ja, där, där kan man ju tycka att spelet är lite trasigt i så fall. Mm -hmm. Om det är så. Sen är det ju... Den här grejen att det kan man ju ta nu Det är precis som Ghost and Goblins Du klarar spelet första gången Och då säger prinsessan Du måste ha det här vapnet för att, Och döda bossen med det För att du ska kunna möta sista bossen Och då är det alltså Du blir tillbakakastad till första banan Och nu är spelet dubbelt så svårt <laughs> alltså, Det säger som billigt tricker. <laughs> det är verkligen Det är ju externe billigt Bara för att du vill att jag ska köra, köra igenom en gång till Alltså, ja, man ju... pallar ju inte. När man klarat en gång och en liksom. Fan vad skönt. Nu är det slut. Jag har klarat spelet. Nej men vad Ska jag spela det en gång till? Och det är ännu svårare dessutom. Ja. Alltså man orkar ju inte. Nej, nej, alltså, när jag spelade ute så. Jag husade det inte dig där. Du låg och såg klockan två på, på, där och, eller på dagen. Heter det. Och frågade jag. Alltså. Klarar du eller? Fågalt eller? Och du sa, då sa du ja, det, nej, det, man får köra en gång till, sa du till mig då. Och ja, det var, var så Och då, då diskuterade jag, och jag det. Att, om man, fan, man kör man på professionala som är absolut svårast, då borde man ju klara det. Att det bara gick upp en sånskala eller så. Och då går jag in om det på professional alltså, som tog jävligt lång tid hela dagen. Och när jag kom till, ja, slutet så. Fick jag börja om igen då Och då var det Hur svåra på något Jag vet inte hur det går att göra det svårare Men Det var kanske 530 safe states Eller något sådär Ja, <laughs> ja Alltså det är, ju, det är ju väldigt Väldigt dåligt så sagt Att alltså, man ska behöva gå in och spela två gånger För att Klara det i Inom citat, te, tecken här då Ja fast jag tycker, att jag, jag tycker ändå att det finns en Viss charm i det där Alltså när, jag, när jag, det hände mig då så blev jag liksom så här: ja, jag drog nästan lite på läpparna ah fy fan, jag jävlar, alltså. <laughs> ja. Tänkte jag. För att, att det, jag visste att det var så i Ghost and Goblins, men jag visste inte att det var så i det här spelet också. Men ja, det, det är om de. Eh, känner att de liksom, nu gör vi som vi gjorde i Ghost and Goblins för att det har fått lite kul status som att just det här att ja, ni måste klara det två gånger. <laughs> Och döda bossen med ett vapen. Så jag tycker men... de kommer runda lite med det, fast ja, visst, det är ett jävligt billigt tycke. Som jag och Jakob pratade om det, att om man hade låst upp en ny värld, kanske, alltså några liten värld eller någon bana extra men om man bara ska till en boss som vi såg på YouTube och vad som händer efter. Då ja, det var, det var, det var bara jag som tog av den bossen. Va? Oh, ja, ja, man. Det nej jag? Nej, vi kollade på YouTube och alltså, det, såg ju, det såg ju inte så jättat att det hela nu så här då? <laughs> nej, nej. Eh, ja just det nej, nej, men dock liksom När man väl hade klarat spelet Och man kom tillbaka till bana 1 Så kände man liksom Fan vad lätt det är. Det var ju verkligen inte svårt när man körde Jag, alltså, jag körde de två första banorna Och bara Nu när man, man klarat spelet så tänkte man Vad lätt det här var Men när man väl började spela på första början bara, nej, Det här är ju helt omöjligt alltså att jag tänker spela klart det här Men det handlar nog mycket om hoppmekaniken Att man har hunnit bemästra den under den ja, tiden jag, jag tror det. Och det är där också Den hoppmekaniken jag tycker att ja, Den är ju förbannat jävla dålig Men den är ju medvetet dålig och, Ja det måste det ju vara Ja, Jo den är ju det Och i och med att du faktiskt kan bemästra den Så tycker jag nästan att fan Hon kommer undan med det också mm, mm. För hela spelet Det är ju egentligen inte svårt Att skjuta fienderna att döda dem utan det svåra Det handlar ju alltid om hopp <skratt> Hoppen Ja det är ju ja, alltså, Det verkligen, som du säger Kim Det gick verkligen äh, för bästa av sen. Efter ett tag ja. Men om man har kört Som sagt ända till final boss mm. Eller till hon wine där Och så här, att man får köra till. <skratt> då, då kan man hoppen känner jag i alla fall Ja Alltså mm. Ja, ja, ja. <laughs> Men eh, vi pratade ju lite om att man kan få massor olika vapen. Eh, man kan ju även få eh, olika armor, där du nämnde mig nog också. Och eh, du måste uppgradera armorn två gånger, eller vad? Ja. Då får du en super armor, kan man väl säga, som i sin tur ger att vapnet du har kan du ladda upp. Genom att hålla in skjutknappen Och så blir det en riktigt sån här specialattack då Och det tycker jag är förbannat jävla roligt Ja Det är, det är ju inte så oväntat att den armen är guld Nej, det är det faktiskt inte <laughs> Fast det är ju lite skäl att Den SP-armen är grön Ja, jo det är den ju den <laughs> <laughs> är ju ingen funktionalitet va eh, Nej, ja. jo Jo Jo, det gör det ju. Jo, vapen blir bättre med den då Ja, det gör det. Så, Ja, vad tycker du kan inte ladda upp det så är det. Ah, så är det, ah, okay. ja okej. Alltså, det var det som var lite tråkande, man tänkte liksom guldarmar. Då kanske man överlevt längre kanske att man tål lite mer skada. Ja. Det gör man ju, det, det gör man absolut inte. Man tål inte, man har bara en skada liksom. Två hits är du, du tålar? Så, ja men sen Nej. Ja men en, en, jo. en damage så är ju, så är ju borta. Ja och sen en till så dör du. Ja. För då men, springer han liksom... ju runt i kalsongerna. Så när man väl får guldarmor Alltså man har det ju inte länge Om man inte vet spelet Man kommer ju inte långt med den Nej, Nej. om man inte äh, deffar riktigt hårt och bara laddar upp Den här supergrejen hela tiden Och äh, tar väldigt lång tid På sig hela tiden Men den där skölden, vad gör den är egentligen? Ja, när det väl kom någon fiende man, man bara slappade den, uppsträckte den Och sen man väl fick en på så För att besvann ju allt Så var det bara kölden, inte gjorde så mycket Men ibland så som bara skölden? Jag tror bara den mot projektiler den skyddar. Okej. Okay. Mm. Eh, jag vet att jag blev skjuten med eh, av eh, på elbanan där, någon gubbe som sköt eld. Den elden tog skölden emot. Fast den försvinner ju också. Det är ju inte så att du, du kan skydda med den hur mycket som helst utan det är ju till, ja, tre eldbollar eller någonting liksom. Sen så är ju den borta också. Eh, ja. Folk kommer förstå hur för ni kommer lägga upp en film på det här. Vi kommer lägga upp en film på det här, ja. får vi något med den här banan där. Ja, men då måste man köra dit också innan man börjar spela in film. Det kan du jag måste... göra, jag kör på professional och så. <laughs> ja. Jag har mest expert av alla här nu. Ja, ja, Fast vi behöver inte klara spelet. Nej. Jag, ja, ja. Nej, jag är tyst. <laughs> Ja. Jag tycker det är Komiskt att bossarna Faktiskt är väl egentligen det lättaste På hela spelet Ja Jo, ja, det är också en sak Jag tänkte att Man kan inte förvänta sig mer egentligen För att banorna, de är jättesvåra Man kan inte förvänta sig att bossarna Ska vara jättesvåra också Egentligen det är Bossarna bygger ju inte på någon hoppmekanik där i sig Utan det är bara att du ska skjuta dem Och då blir ju ja. det ju lätt det är bara pumpa dem alltså, så kommer man ju klara det. Om man dör på bossarna, alltså det, det är svårt att dö på bossarna om man säger så. Ja. Det går inte alltså, inte. Den där bossen som det är som en orm eller drake som den bara cirkulerar runt dig. Ja. Första gången jag körde, då stackar ut från det där hålet och jag lyckades precis. Men sen jag andra gången, det var ju bara stående. i den där... <laughs> ja, det är bara står där och skjuta. Ja. Ja, det, så gärna, det, efter ett tag Man har fått 25 000 träffar på och andra nästan dör Då sticker han och sju Så det blir någon jordbävning mot andra hållet Så, så du kommer man få stenar mot dig vertikalt sett. Ja, det är ju det enda som kan döda dig på den bossen Ja, precis så. <laughs> Om du inte hoppar på men är ju bara står stå still Så kommer han ju börja snurra och ringla sig runt dig så det... Ja, det en av våra bossen Det är väl också kul att... Det gör väl också spelet spela ett på mängden kanske bossarna är lätta menar du? Ja. Ja. ja, det är ju så att... Ja. är du ja, väldigt absolut. välkommet i alla fall Ja, det är du. Alla fall Man slutar och sådana där banorna Med omöjliga hoppsituationer Ja, jo, absolut Vad tycker du, kiff om det då? bossarna där, tycker du de är lätta eller svåra? Nej, jag tänkte på Var jag den enda som hade problem Med den här ormen som snurrar runt den? Ja, det var du nog För att, alltså, när man väl... Förstod taktiken, då var de inte svår För det var ju som Robin sa Det enda som kan döda dig är ju de där stenarna som kommer vertikalt Men till en början så började jag ju Hoppa åt vänster och skulle undvika dem där då kom man ju och snurrade där borta På en platå istället Och då var det ju genast mycket svårare Ja Men alltså bossarna i övrigt i spelet De var ju faktiskt enklare än själva banorna Ja Vilket är lite unikt kanske då som Robinson <laughs> <laughs> ja. ja Vi pratade ju lite om de där Flygande demonerna innan Fy fan vilka jävla Det är ju det svåraste egentligen på att spelet kanske Det tar ju till med hoppmomenten I svårighetsgrad Just de fienderna då som Det är ju helt jävla omöjligt Ja fast det är ju faktiskt inte det Om du har finbågar Märkte jag när jag körde faktiskt på det svåraste då ah, okay. Då slaktade de hela tiden då, hade, då körde jag, jag kör fast vid men Jag skit alla kista, jag hade guldörmar och, och massa safe stays som sagt Ja Så då tog jag de hela tiden Men annars är de ju helt omöjliga att. göra. Ja det är riktigt svårt För de behöver ju två träffar Och eh, de flyger ju mot dig sen efter ett tag Men ja, du hinner ju bara skjuta en, en gång Sen så tar han det ju med en träff jag hade ju den här dolken och den var ju nästan omöjlig att döda med. För så fort du gör ett dubbelhopp och ska skjuta så åker han bara ännu mer upp. Ja, just det det gör han med. Ja. ja det är just det liksom att han flyger upp liksom ställer sig i en position. Då kan man ju tycka att okej, okay, jag kan träffa han där. Men vad fan om du lyckas komma upp till hans nivå då åker han bara upp ännu längre. Ja. <laughs> Så tänkte jag liksom att nej fan ska skit i när jag han springer in förbi den Men sen, nu är det som Jakob sa att han följer efter den hela tiden <laughs> Och eh, första gången man möter han det är väl eh, Springer man ifrån han så kommer man till det här slottet och bara springer runt runt Ja Och då är det ju inte så himla Lärkommet att han är efter det också hela tiden Nej Och det är ju inte en sån gubbe i spelet utan det är ju faktiskt ett par stycken mm. eh, Inte överdrivet många visserligen men eh, det är ju Tillräckligt många för att det ska ja, Bli ett irritationsmoment Tycker jag Men har man rätt vapen så går det Robben sa ja. pilbågen och den funkar i kanon Ja, ja, ja. Så den är den eller facklan <laughs> <laughs> Nej då. <laughs> ja. ja Ja men det är jag lite... Nej det är dock. Jakob när du spelade så hade du facklan va Det var ju omöjligt För dig att gå vidare nästan På den sista banan jag. Du... Ja. jag hade ju Facklan Jag hade ju den som gick Helt skevt Hur länge som helst Alltså man kunde inte komma förbi just sista banan Om man <laughs> hade ett vapen Och det var ju något, något, något Det var ju störande Något så in i helvete verkligen Jag blev ju så förbannad att Jag måste jag... Att Du är en väldigt otålig människa Om jag jämpar med mig i alla fall Alltså, alltså jag är inte så extremt otålig men alltså, just när det är en sån bana Där man måste ha halvare vapen för att kunna komma förbi Då blir man förbannad Och då blir man jävla förbannad <laughs> Ja det var kul vad? det ja, Det var en, en halvtimme snöje jag hade där I Petters stol på ja, jag förstår det <laughs> <laughs> Ja är det något mer som har något mer att tillägga det här på just gameplay? Något ni reagerade på? Nej, ja, det var kul att man kunde välja mellan fyra det var olika skador. Ja, det kanske man kunde jag. Det var väl ingen moment kanske, men... Uh, och sen kan man välja hur många liv man ville ha. Ja, det... Eller nio, eller ett det... Eller det var jävligt bra faktiskt, att man kunde välja hur många liv man skulle ha faktiskt. Om att man skulle kunna ha mellan ett, eller ett och nio liv, så man fick det lite lättare i alla fall. Ja. Och det här är ett spel som man förmodligen behöver kanske. Man behöver inte riktigt så många, men man liksom, behöver ändå en del liv för att kunna komma förbi det. Ja, men man har ju sen med varandra. Ja, fem stycken då var det. Så det blir nio gånger fem liv totalt då. Totalt. Men sen kan man ju tänka sig att ja, då skulle du klara hela spelet en gång till sen, när det ännu svårare också. Ja. På de liven. För jag tror ju inte att de nollställs. Nej, det tror jag inte jag heller. Continuusen här då. Så. Som man troligtvis har tagit ett par stycken. Eh, nej. Men eh, skitsamma. Musik och ljud. Vad säger ni om det då? Robin, du får börja. Ja, jag börjar. då. Ja? Ja, jag är ju en källmusikexpert här. Ja, det är du. Ja. Nej jag vet inte alltså, när, jag, när jag körde första gången Då ringde jag stöd med på någonting På musiken i alla fall Det var det ju tredje gången jag skulle Kör igenom idag och Då tänkte jag börja lära mig det rätt schysst Men tre, eh, på tredje barnet Tänkte jag fan jag sänker Eller jag muter hela spelet <laughs> ja, nej, Jag orkade inte det, på Det är lite tjutigt I längden blir det Ja jag, jag tycker att den funkar väl Okej okay, liksom men eh, ja, Det är ganska låg kvalitet På musiken Ja det är det ja. ju definitivt Det fanns en bana som jag Verkligen, alltså inte verkligen Men som jag gillade musiken på Och det var isbanan Det var den bana jag tyckte att musiken var okej okay på Men sen fanns det också ljudeffekterna Jag tror det var, jag vet inte Vilket, vilket vapen det var Men när man drog vapnet i väggen Eller i en mob för, för en fiende för många gånger så lät något så helt bedövligt man, <laughs> ja. alltså, man kunde inte lyssna på det så, äh, musiken och ljudet alltså, det kändes inte så, så otroligt jävla bra alltså. Nej, nej. <clears throat> på tal om isbanan där, så äh, kommer ni ihåg de här isgrejerna äh, som bara växte upp i backen Ja. <clears throat> när man dödade dem eller sköt sönder dem äh, ljudeffekten som spelas då det är ja nästan helt säker på att det är samma ljudeffekt som är i Mickey Mouse i eh, återigen en referens till det här spelet då. När man på den isbanan skjuter upp ut vatten på de här is bollarna som <laughs> och vad långdraget blir som det växer ut en plattform på. Vet ni vilka jag menar? Ja det kommer det ja, vara ljudet. Jag vet vad du menar. Ja eh, på isbanan alltså där eh, när de sen Krasar ihop de är ju bara ute en viss tid då. Eh, jag tror fan att det är samma ljudeffekt Det är ju Capcom som har utvecklat båda två Så man eh, Det är ju inte omöjligt att de har snopt den ljudeffekten Återanvänt den ja, ja, Återanvänt den blir det då För det kommer efteråt <laughs> Jag tror det var ganska vanligt då Ja kanske mm. Det är ingenting jag har tänkt på i något annat spel någon gång Men jag har tänkt på det här eh, En liten sidogrej sådär Mm men i övrigt så, så har jag ju inte speciellt mycket för musiken. Den funkar knappt, kan man väl säga. Kristoffer, mm. mm. uh, ja, Jag håller med er. Det, det var verkligen ingenting jag la på minnet direkt. Alltså, musiken. Det var inte så tilldragande. Det, alltså, jag, jag tyckte att det funkade gjorde det. Men det, det var verkligen ingen bra, liksom. det... Nej. Eh, en liten Castlevania-referens finns det ju också där med musiken där när vi visar kartan, då, som för övrigt också visas exakt lika till Castlevania. Eller så är det ju någon sån här liten trudelut, liksom på tre sekunder. Du, du, du, du, du, du, du. Ja, precis den. Ja. Det är ju också så här. Alla Castlevania. Oh. Eh, så det, jag vet inte. Det känns som att Capcom har försökt. Eh, jag har sneglat lite på Kona med där och försökt göra någon Castlevania-klon nästan. Eh, faktiskt. Mm. Ja, mm. är det någon som har något mer att tillägga där? Eh, på ljud eller på något överhuvudtaget om spelet? Nej, nej. Uh, det jag väl ha sagt, tror jag nog har sagt. <laughs> Ja, men det är bra. Då går vi vidare på uh, lite betyg nu då. Och uh, ska Robin börja kanske? Ja, eh, som sagt, jag även om ljudet inte var det bästa så är det aldrig något jag skulle, det skulle jag verkligen kunna dra ner eller upp lite betyg. För jag är väldigt musikointerraterad. Ja. Eh, det enda som egentligen drar ner betyget, det är väl att man blir så jävla lurad i slutet där. Och man måste köra igenom det en gång till när man justa ut att det är färdigt och det var ett kul spel så får du så många något till och då blir man av på när det skulle bli svårare jag ger det en svag åtta okej, okay. det är ganska högt faktiskt det är väldigt högt och det är det värt okej, okay. nice äh, Koffe? ja, eh, jag tyckte spelet att eh, det som plus med spelet är att det var väldigt varierat alltså just det att du kan välja vapen och att eh, miljön är väldigt eh, varierat Det olika banor och så eh, Sen så är det ju också Att det är jävligt svårt spel Fast man kan ju se det som en positiv också Att det är ganska utmanande Och att det är en viss status att klara ut det eh, Hoppen Det är också en sån här grej Jag tyckte var jobbigt i spelet Men bemästrar man den då Så, så funkar ju det Sen kom ju till det här Man var tvungen att spela om spelet igen Och det sänker ju mitt betyg för jag hatar verkligen sådana saker. <laughs> Så jag kommer ge det 6 av 11. Okej, okay. och då tar vi Jakob. Ja, det var ju det med att man var tvungen att spela om spelet. Det går ju väldigt mycket minus. Och att just hoppen, just, just det där med hoppen, det, det försvann ju efter banan. Yes, tror jag när då, då försvann det att man inte behöver vara sina hopp så mycket. Men sen var ju musiken den kändes ju inte så otroligt bra För, förutom isvärlden. Där var den där var den väldigt bra tyckte jag faktiskt. Och effekterna eller ljudeffekterna var inte så som var ju inte bra alls tyckte jag inte alls. Men jag sport sportigt den var helt den var helt okej okay, faktiskt. Den var ju lite svårare än normalt. Men det är ju bara bra. Liksom. Ett spel ska ju vara utmanande. Det är inte kul att spela för lätt. Men jag tycker att alltså, ändå så tycker jag att det går ner till en, en, en femma. En femma av elva, tycker jag. Jag måste bara fråga: ifall ljudeffekterna och musik, hur mycket gör det för er som verkligen bryr om musik i ett spel? Om vi säger att du ger den femma om det mm. skulle vara suverän musik suveräna ljudeffekter och exakt likadant spel som det är, vad hade det gått upp till då? Alltså du hade du säkert gått upp till den sjua för att alltså, musiken och ljudeffekterna alltså, det gör en hel del när man väl sitter och tänker på det just musiken är väldigt viktig tycker jag personligen, jag fastnar inte alls för musiken i det här spelet Nej. det gör jag inte sen så kan det ju vara så också att om musiken är bra så skulle jag egentligen kunna spela om ett spel bara för det Ja det är ju också en sån grej ja. Visst alltså så kan jag, det är ganska klart, Då kanske det har varit kul att spela om spelet ja. Men just nu känns det liksom bara Nej alltså jag orkar inte Det är liksom Spelet är bara svårt Det är ingen rolig musik Det är halv rolig gameplay Inte så bra ljudeffekter Varför ska jag spela igenom det Bara för att kunna spela en till boss Det, det känns inte så Det känns inte givande på något sätt Att kunna göra det Nej, det blir lite svårt Att motivera en, en omspelning Kanske Men äh, ja, Jag tycker i alla fall att äh, det, det, det är ett helt okej Plattformsspel Och äh, ljuden, det håller jag ju med Er andra då att Det är inget Det är inget Revolutionerande på något sätt Det är ganska kast Överlag både musik och, och ljudeffekter eh, Sen hoppmekaniken då Som Ja det blir väl det man pratar om mycket I det här spelet eh, Jag tycker att den funkar faktiskt Helt okej, okay. till en början var jag Väldigt skeptisk till hur den fungerar Men När, när man har lärt sig den så Det nästan så att man uppskattar den till och med eh, Jag ger spelet 7 av 11. Skönt game. Det är ordentligt att <skratt> <skratt> En gång. Nej, Nej men alltså det, det är ett helt okej spel. Måste jag säga. Jag, jag vet inte om jag skulle rekommendera andra spelare Men eh, jag skulle inte avråda någon till att göra det heller. Kanske testa. De skulle få testa på det. Ja, testa i så fall. För liksom en 7 av 11, då, då känns det liksom att du, du... Det känns som att du... Då vill att folk ska testa. det. Ja, ja det är nog mer alltså att testa det sen... Eh, Sen är nu ja. frågan om det är någonting för dig eh, ja. som spelare då ja. Kolla gärna på videon vi lägger ut så. Ja, ni kan ju kolla på den ja Och ja, då får ni en inblick i hur, hur det ser ut Hur det spelas mm. eh, Och då rundar vi av Vem kan spel och vidare till Vem kan slå Freddy Krueger? Nu ska jag fråga om jag har den 55-årige mannen från Järnforsen med mig i konversationen här Absolut, det har du Det är helt underbart Vi ska ju spela lite spel, eller vi ska leka lite frågesport kanske Jag vet inte vad man säger Men du ska möta Kristoffer den här gången, Freddy Och, Nej, Ja, Kristoffer, ja mm. Hur känns det? Det är, han kommer ju från Målilla där, bara en mil ja. emellan egentligen, det ja. kanske blir lite så derby Det känns ju som ett litet derby då, alltså det är, äh, vi brukar klara Målilla i regel i fotboll och allt det, så alltså, jag, jag, jag ser inga problem Nej, det kanske blir ännu mer spännande än liksom far-son-fighten där med Robin Ja, det var ju liksom ingen match nu Nej, det det, det ju faktiskt inte heller, så... Det är väl lite mer aggression med nu när du möter Mårdilla, för du tycker inte om Mårdilla, men jag känner dig rätt, pappa. Ja, fast det var ju egentligen värre med Visserum, så det har ju varit uh, reella motsättningar under många år, och uh, ja. Ja, vi kallar ju dem Negerbyn för då. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Ja, vi har ett derby på gång i alla fall. Ganska matte var för Ja. Nej, vi lägger ner det. Ja. Det kan vi göra. Ja. det är i alla fall sex frågor som är numrerade från 1 till 6. Ni kommer få tre frågor var. Ni väljer en fråga genom att välja en siffra. Frågorna varierar i svårighetsgrad och Freddy, du kommer få ett gratis poäng från start. Den med flest poäng när frågorna är slut Den vinner Skulle det bli lika så kommer ni få en utslagsfråga Och det är alltid utmanaren Som börjar att välja fråga En liten grej till den här <coughs> Frågesporten Den här veckan nu då är att Det är lite tema och det handlar om Konsoler så alla frågor kommer vara Konsolrelaterade Kristoffer ja. du börjar att välja fråga då som sagt Okej, okay. min favorit nummer är tre, så jag börjar med det. Tre? Nej, okay. tre. <laughs> fråga nummer tre. Hej, ska du dissa mig du håller på med det här? <laughs> <laughs> jag kan inte du säga den siffran bara innan? Ja, ja säg nu Jakob. Fråga nummer tre. Ja, <laughs> fråga nummer <är> tre. <laughs> <laughs> fråga nummer tre lyder. Innan Gamecube fick sitt nuvarande namn så hade den ett... Ja, nu läste jag fel, men den hette något annat. Ja, vad var det den hette? Den hade ju en arbetstitel, eller vad säger man? Ja, den hade en arbetstitel. Ja. Och mitt svar blir Dolphin. Och det är förbannat rätt. Det blir inte mer rätt än så. Visst, eh. Jag verkar ju klocka in på det här. Det <laughs> på, på, på Hur känns det nu då, Freddy? Ja, nu blir jag lite sådär smått... Ja... Halv förvirrad här så. <rätts> Nej. Det är lugn, lugn. Du är lugn nu. Ja det måste vara lugn nu Ja det är lugn <rätts> uh -huh. ja, Det går direkt på femman alltså Frågan nummer fem Okej okay. Hur många knappar finns det på handkontrollen Till Nintendo 64 Då ska du inte räkna med styrkorset Eller joysticken utan Rena knappar På 64 ja. Mm. Oj, oj, oj. Det var länge, så. jag? Ja. Uh... Leta. <laughs> <No>. <laughs> Springer vägen den här gången också? Okay. Ja. <laughs> oh, man, nej, uh... men... På... Du räknar med sådana här start- och stoppknappar eller Precis, all, allting utom just joysticken och yeah. styrkorset där på vänster sida Ja, yeah. Sju Är det ditt slutgiltiga svar? Ja eh, Det är tyvärr fel Ja, jag var det för det Det var, det var för många Nej, det är för några faktiskt. <laughs> Ska vi se om vi kan reda ut det här. Du har alltså två axelknappar, L och R. Oh. Sen har du fyra stycken gula knappar, C-knappar kallas de för, tror jag. Oh, just det, för fan. Oh. Sen har du en A- och B-knapp. Yeah. Sen har du en startknapp. Och sen en Z-knapp under dosen också. Oh. Och sammanlagt borde det bli tio, tror jag. Ja, oh. ja. Oh. Nej, ja, jag är med dig. Jag förstår nu okay. Jag ser det framför mig, men du säger det <laughs> Ja, det är bra ja. Då har vi en poängställning som är 1-1 mm. Och det blir din tur Kristoffer att välja nästa fråga Vad var det han tog för nummer? Nummer 5 okay. fem. Fem. Ja, jag tar 4 då Oj, oj, oj <laughs> var Är den svår då? Ja, den här <laughs> Nej. Det är väldigt korta frågor den här gången Så det blir bekvämt för mig att läsa dem vilken stationär nintendo konsol är den som har sålt sämst? Och inte uh, att du kan det bara Nej, det är jag inte alls så säker på det här. Jag flyger in med att man tänker att det är jag och Jakob som skriver frågan idag. Ja, det är det. Jag sa ni har att... gjort det. Uh, ja, det är inte uh. jag som skriver dem faktiskt. Okej. Okay. Uh, nu får jag bara tänka här då. Uh. Stationär sa du. Mm. Tänk på lasagne. Bar. <laughs> Han försöker sika med här också. Ja, det det. Tänk på lasagne. Du är ju tänka på det. Ja. Gustav. Mm. Ja, något med Gustav då. Ja. Ja. Nej, alltså det eller så, så, sålt minst av också. Ja, det är väl det är väl sämst. Ja, vilka är det som har sålt sämst? Ja. Jag bara tänker ju vilket som med gott med back tänkte jag först men. Det är väl det alltså, sålt minst Ja, jag, jag tror jag vet faktiskt. Du får pantsa om han bara svarar då pappa. Ja. vilken ja. ja. alltså nej jag. Jag sitter och tänker på typ så här om nesset om det liksom sålde minst då. Eftersom det var på nytt när det kom ut, mm. men nej fan, jag, jag gissar på Gamecube. V vad säger Freddy då? Ja, jag hade också gissat på Gamecube faktiskt. Oh. Det båda har rätt faktiskt där. Ja. Mm. Uh... Eh, alltså, jag vet att det, var, det blev ingen succé. Alltså det är var... <laughs> ju... Det blev det faktiskt inte. De tog ju igen det med Wienu istället. Då. De har sagt flera hundra miljarder. Känns det. det har de marknadsfört, ja. ja. Ja. Jaha, men då står det 2-1 till Kristoffer då. Ja. Mm. Och Fredris tur att välja fråga. Eh, ja, jag måste väl chansa på att eh, fråga dig Kanske kan vara något eh, för mig då. Ja, Okej. Okay. Fråga 1 lyder... Vilken var den första konsolen man kunde spela online på. Online? Ja. Jag eh, eh, gäller alla konsoler, ja. Eh. Ja, men det. Det, det var väl. Det var Xbox. Måste va? Ja, det är det ditt slutgiltiga svar? Ja, det är det. Det är tyvärr fel. Aj, vad fan. Eh, Sega Dreamcast. Jaha, du. Var faktiskt eh, först med det. Det kan vara så att någon har gjort det innan, men det var i alla fall ingen... Det var Sega som först gjorde det på riktigt, om man säger så. Okej. Okay. Eh... Jag ja. Bara ja, Dream, men jag har bara veta att det fanns på. Jag tror det var Choo Choo Rocket eller vad fan hette det som släpptes till... Ja, det hette så det. Riktigt kul spel, 20 mm. Mm. Var det en och Dreamcast spelare sen? Ja, Jon Olsson spelar som. Fan! Jaha. <laughs> <laughs> nu vet lyssnarna att John Olsson han spelade mycket... <laughs> mycket asjorde Alla vet man är liksom. Ja. <laughs> <laughs> Ja, det är ovanliga namnet ja, ja. ja, jag menar det, det är ju jävligt ovanligt också ja. eh, Vi ska se, vi har en poängställning på 2-1 till Kristoffer fortfarande då Ja Ja. Och då är det väl ja. alltså Kristoffer som får välja mellan fråga 6 och fråga 2 va? Mm Äh, eh, så ja. Det är så tror jag Jag väljer nummer 2 Okej okay. Vilken nintendo-konsol hade sloganen Now you're playing with power vilken <laughs> nintendo den här Ja, jag tror uh, Jag har bara fått nintendo-frågor ja. Uh, ja, det är ju det jag hoppas på också mm. <laughs> Now you're playing with power mm. Jag refererar direkt till Power Glove <laughs> Ja, fast det var ju tillbehör. Ja, det var ju tillbehör, jag tänkte. Ja, jag vet, men jag tänkte om det typ var Power Glove och de Now you're playing with power. Eh, ja. Något liknande där. Men eh, jag, skulle nog... jag skulle nog tippa på att Nintendo kommer ju tro att de gjorde en sån slogan. Sen så då gick de ifrån åtta eh, bit till 8-bit eh, 16 eller var det så? Ja. ja. Och då tänkte man så här att shit alltså. Det är mycket mer. Så jag visar på Super Nintendo. Ja och sen så gjorde de en spel då som de konverterade till nästan 32-bit eller vad? det? Ja med Donkey Kong och det där Ja. Att de körde inte, in typ 3D-grejer. Ja. ja. Jag kan säga kunde du den där Kim? För jag och jag gjorde fråga och skickade till dig igår. Kunde du den här rent? Alltså när ni skickar den så kommer ju svaret med i frågan så jag kan han ju inte ja, tänka på det. frågan innan jag läser svaret. Men eh, jag tror inte att jag hade kunnat det utan jag hade ju chansat mig i så fall. Ja, och det hade man ju inte chansat på det. Alltså svaret är Ness. Det är det. Det är yes. Ness. Fan, fan ja. Så. Men varför är de tid innan då och liksom... Alltså det var, det var deras utgångsbud att uh, nu kommer Ja, nu leker ni med med Power Ja, det var ju <laughs> den Power-glövasen ja, Man, med man tror ju inte att det är första då så att man tror att det är något som kommer senare då men så var det inte Nej, jag, jag förstår din banor där Kristoffer faktiskt att uh, hur du tänker ja mm. jag hade säkert tänkt på samma sätt uh, Men uh, det står 2-1 till Kristoffer och Freddy har chansen att få det till 2-2 här nu då med okay. fråga nummer 6 Nummer 6 som är kvar då Jajamensan och nummer 6, fråga nummer 6 lyder Nämn de fyra knapparnas färg och namn på snäskontrollen. Eller namn är lite fel, deras bokstav kanske man ska säga vet du jag kan... vad jag tänker på? De fyra ja. knapparna på höger sida där på ja. snötskontrollen, alltså bokstaven och vilken färg som ja, är är på den Ja, det är väl äh, A, B, X och Y och färgerna äh, jag lite. A är röd, B grön Jaha, du. Ja, det var ju jobbig den, faktiskt. Uh, X, gul och Y, blå. Um, du får nog får ta dem igen där nu. Hur du... uh, vad sa var nu? A, röd. Okej. Okay. Uh, B, jöd. X, röd och gul. Där börjar man va? Ja, röd har du sagt på två knappar. Du sa att Ö var röd, eller vad säger jag? Att A var röd och att ö, X var röd. Ö, gaj, gaj. <laughs> du, du, är så jävla bortkollad så du vet man måste tänka efter. Vi gör så här kanske. att. Du har ju färgerna i alla fall. Du, kan ju... du har färgerna har du. Ja. Eh... ja han har ju bokstäverna med. Ja. ja, jag undrar det. Kristoffer, du får välja. Varför? Räcker det med bokstäverna och färgerna? Eller måste han få ihop färgerna med bokstäverna också? Jag tycker att det räcker att säga egentligen bara bokstäverna. Ja, ja, jag tycker också det. Ja. Jag känner att frågan det är lite För, ja, men då blir det utslagningsfråga det är kul. Ja, ja. <laughs> det, det kommer nog bli så. se vi en möjlighet i ja. Då tar vi den. <laughs> eh, eh, knapparna i alla fall. B är gul, Y är grön, X är blå och A är röd. Ja, ja då hade jag fel på B-knappen när jag väcklar dem så sådär. B är gul? Ja, B det, det hade jag aldrig gissat, för jag var övertygad om att det var I eller någonting. Ja, för det är du på Xbox. Jag för det spelar om, ja. nej, nej, de är ju samma färger förresten. Ja. Samma namn också väl de Ja. Ja, jag tror det. Ja, skitsamma... samma. Ja, ja. då kör vi en uh, utslag, det blir kul. Ja, två och två då, och en utslagsfråga. Eh, och den lyder. Hur många konsoler har Nintendo släppt som innehåller namnet Game Boy? Ja, det är du. Som innehåller namnet Game Boy. Ja, det är nog Kristoffer som får ge första svaret. Ja, nu ja. Och ska vi göra det klart den här gången med då, att vi kräver en siffra av dig också, Freddy? Ja. Absolut, inte mer eller mindre än den här gången. Nej. Uh, Okej, okay, då måste jag tänka då. Då räknas inte DS, men med det står. Med nej, det helt inte Gameboy. Boy. Nej, det är precis. Uh. Nu blir det svårt, känner man Ja, alltså jag har tre Tror jag uh, Sen är det en frågan Om de har släppt något mer jag inte känner till Och det, det är ju säkerligen För jag är inte jättehajt på det här med Gameboy Hur mycket de har släppt det här Nej mm. uh, Jag chansar på fyra Okej okay. Och Freddy Mm. Varför sa du Första tanken. Eh, jag hade ju också tre. Så att. Eh, jag får ju stanna på tre då. Okej. Okay. Då har Kristoffer sagt fyra, och Fredja sagt tre. Eh, då ska vi se om jag på hu i huvudet Kan försöka räkna upp. De, de släppte Game Boy, gjorde de. De har släppt Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color. Det är tre stycken. Eh, du har Game Boy Advance. Uh, Game Boy Advance SP tror jag någon ja, heter. det finns. <laughs> <laughs> jag fick ihop Game Boy Advance Color och <laughs> vanlig Game Boy. Jag visste inte det. Det finns någon Advance modell med någon ljusare skärm också tror jag. Eh, svaret är 9 i alla fall. 9 <laughs> oh, det, det är ju sådana Game Boy-appar som man liksom inte känner till, som är bara extra tillägg. Som känns så otroligt onödigt ja, Som de inte så. riktigt har marknadsfört Kanske tillräckligt Nej. då Nej, men Nej då? Men Det är ju precis Fråga om 10 år 10-15 år hur DS Man kommer ha DS Man kommer inte ihåg DS Lite, DSi, DS XL liksom, De är ju jätteduktiga på att släppa olika versioner Hela tiden Ja. Mm. ja är man, är inte, man är inte medveten om det där riktigt alltså, det... Nej Nej Ja det ser man Ja, det här betyder vi... ju att Fredrik har blivit slagen för första gången och ja, är... att vi har Kristoffer vi som vinnare och vi ska ge Kristoffer en applåd. jag måla Van Derby då? Eller? Det är ju aldrig skett så det är... Ja. Den kan blir det nu då. Ja, det här var alltså allt från denna vecka. Vem kan slå Freddy Krueger? Och vi går vidare och börjar av, avrunda avsnittet. Ja, då börjar som sagt avsnittet lida mot sitt slut och då frågar jag er om ni har något mer att tillägga. Jakob eller Robin. Koffe försvann en liten sväng där. Men ni två är kvar med i alla fall. Jajamän. Eh, Jakob, du kan börja. Jag har lite att tillägga. Jag har faktiskt ingenting att tillägga. Nej, äh, du har inte det. Mm. Nej, då. har inte Då ska du väl tillägga kanske ett kul spel man kan köra mm. på förfesten. Som, eh... Det är vi spelare där. Ja, jag precis. Spelare. Du var också med Jakob och du kommer ihåg det. Ja, det kanske jag kommer ihåg, beroende på vad du kommer säga just nu. Oj, jag är klar nu. Ja, vad bra. Nu kommer Kristoffer med. Ja, vi har precis börjat avslutningen här. Men du var bra, då får du vara med på den. Okay. Ja, nej, det var nämligen så att vi hade 70% cent lite och Black som smakade lite latrisk. Det hade vi lördag då, jag och Kim funderade på att gå ut sådär, då tänkte vi jag hade förfrågan om, förfäst dit och dit men då tänkte vi, nej men vi kör lite lovigt då. Men så kom jag på fan, vi körde lite Terry någonstans som så var riktigt en klunk och så då kör vi på, både IGN och Game Rankings? Nej, ja Game Rankings körde vi ifrån. Okej. Okay. Äh, ja. Och då, om vi ser att King säger ett spel. Till exempel Super Mario Galaxy 2. Då ska jag börja gissa på vad det har fått snittbetyg på just den sidan. Och efter jag sa svarat ett talor får han säga ja, mindre eller över det. Eller ett talor som jag inte trodde. Och den som är längst ifrån får helt enkelt ta en klunk. Strax nu. Eller flera klunker. Det var faktiskt väldigt kul. Och jag och eh, hans göteborgarkomster kom ju faktiskt in. Ja, det... En efter en. Och tyckte också att det var väldigt uppskattat. Ja, ja det, det var väldigt... Och det är skönt att slippa ta fram kortleken- och sitta och spela Bust Driver eller vad det nu kan vara. Och men, uh, så jag, fortfarande jag, har det spelrelaterat också. Ja. Mm. Men jag tror att det var då, den dagen, då jag var helt förbannad också. Var det inte det? Det var det... då ni ja. var helt idioter nere på stan tror jag. Nej, Nej jag men, men det, det, var, det, var, det var då när vi var inne på folk. Och folk var så jävla idiotiska. Så när Robin kom in första gången. Då stod jag i fönstret. Helt förbannad Och jag tror ja, det var samma dag va Det var ju lite kul för det började med att Jag och Kim vi Med min farsa med video Och farsan Han ville se hur jag hälsade på Jakob IRL kan man inte säga När man får se varandra på Skype <laughs> Och när, när jag öppnade runt till Jakob och står i fönstret och bara skakade på huvudet Hela tiden och jag bara Ska kommer ut till mig i alla fall bara säga hej pappa Han bara skakade på huvudet Jävla som helst. Du ädla Ice Mage skulle kunna säga att få ska berätta vad fan, fan hände där. Jakob? Ja, alltså, det är ju, ju VOV helt enkelt. Alltså, det gick ju så otroligt dåligt på VOV. Vi spelade Ice Crown Citadel och folk var så otroligt idiotiska. De förstod inte vad de skulle göra och jag blev så jävla frustrerad. Så det var inte sant. Så efter ett tag. Ja, alltså efter, efter de fem första bossarna kanske Så blev jag så förbannad Så jag bara ställde mig, antingen la mig i sängen Och skar gick ner i kudden <laughs> eller, så, eller så ställde jag mig i kundet Och bara var helt förbannad Så du kunde inte ens, du hade inte möjlighet På något sätt alltså att det, säga jag, hej till pappa nej, Eller jag, till Freddy jag kände, verkl, jag kände verkligen inte det då Jag var så <laughs> otroligt förbannad Så det kunde inte gå något ja. annat som har hänt, eller som har skulle vara så, är att du och Kim har ju beställt Times, eller är vi har inte beställt? Vi håller på att och vi kommer förmodligen på högsta budet tycker mycket i oss På Times finns 2. två, och vi har även beställt två stycken Gamecube-doser, så vi kommer ha fyra stycken. Så det kommer bli väldigt intressant eh, när vi är väl på en dag, gärna. Det blir väl kanske till nästa avsnitt att vi har hunnit spela lite. Ja, det hoppas jag verkligen. Det skulle vara väldigt kul. Och ja. eh, så kan jag ju. Ja, vi var ju på Mediamarkt. Det kan vara med du idag. Det ja, det är ju en stor dag imorgon då. För imorgon släpps Fallout New Vegas. Och då tänkte jag vara lite sniken då, och att sticka till Mediamarkt och kolla om man kunde få köpa den ändå. <laughs> även att detta släpps. Men det ville väl inte den här flickan då. Jag vet inte vad fan... Hon var bara allmänt jävla konstig. Ja, jag har ju haft med henne att göra innan. Men det var nästan att köpa film och Alltså, hon är... Ja, hon är intressant på alla sätt och vis. Både negativt och positivt. Ja, jag vet inte. Det, <laughs> om man säger så. det var bara väldigt konstigt. Jag frågade om man kunde få köpa det eh, idag då. Och så gav hon inget riktigt far. Sen satt hon och pratade om sitt liv i typ 45 minuter eller någonting. Sen kom det fram till att, nej, jag kan inte sälja det till dig idag. Eh, så jag får väl åka dit imorgon och köpa det istället. Eller åkade ju du, Robins, och husa mig då. Ja, det var väldigt kul att vi... Vi hade ändå sådana samtal med henne så Det var väldigt trevligt samtal med henne faktiskt Ja, jo, det var att det ändå Det kändes som alltså. att Det kändes hela tiden som att Hon var väl typ en sån på krogen som har möter Som vill ha en drink. man bara, men nu är det här i hamn Ja När hon väl köpte drinken så sticker på något sätt Så tackade ja. med i helt socialt Men sen när vi tänkte att okej, okay, men nu kan vi köpa spelet Då gick det inte Nej, det är lite så kändes det faktiskt Ja Eh, ja, men Fallout New Vegas kommer jag troligtvis spela till nästa vecka då Så då kommer jag väl snacka lite om det eh, Om det är någon som är intresserad av att lyssna på det Ja, det är ju definitivt spännande av Fallout För jag har ju spelat Fallout 1 och Fallout 2 Men jag har ju inte spelat tyvärr inte spelat Fallout 3 Men jag är ändå hey. intresserad av själva spelgenren och just Fallout Det är ju väldigt spännande, tycker jag Ja, absolut Eh, du kanske till och med får hoppa över det här och, och gro lite på det. Det är ju inte så många meter att gå. Nej. Eh, ja, och eh, är det någon annan som har något mer att tillägga? Kristoffer? Han försvann igen? Han ja, försvann? Ja, nej, jag, jag försvann inte. Nej, <laughs> eh, nej jag har inget att tillägga på hemsidan Är den bak. Ja, den, den går igen. Det skulle vara roligt. Egentligen, vi kan väl säga nu att om ni vill kommentera det här avsnittet så eh, kan ni göra det enkelt på vår hemsida och logga in via Facebook Connect eh, där ni kan skriva in ett alias om ni skulle vilja så. Eller så kan ni skriva eh, låta aliaset vara blank så får ni ett Facebook-namn där istället. Förnamnet bara förnamnet bara. Ja. Vi, ska inte, ja, vi ska inte belotta er allt för mycket Eller så skulle ni kunna Maila till eh, Podcast at va? Mm. Precis Om ni eh, ja, inte skulle ha Ett Facebook eh, Login ja. så kan ni inte kommentera tyvärr Utan då får ni köra via mail Eller om ni helt enkelt tycker att det är mer bekvämt Att skicka mail kanske Ja, man kan ändå säga att vi vill ha Allt feedback som man kan få Ja, det vill vi ha, absolut Till nästa avsnitt sen så kommer det vara Ännu mer specificerat hur ni går Tillväga för att kommentera Eftersom att då kommer sidan vara uppe Och det är då vi gör vår debut Till och med Det ska bli spännande Verkligen. Ja. Nej, men Då tar vi och rundar av och... Nej Nej. Jag har en liten grej, det kanske kan ge en hint till eh, vad som kommer nästa vecka men jag skulle ändå vilja vara så modig och säga att jag är beredd på att skicka mitt Pro Evolution Soccer 2010 nej, 2010. nej 2011 2011 blir det till den som har en bättre ringsignal mig. ja <laughs> mm. och jag står på jag står på allt så dåligt är spelet enligt mig vem är det som avgör om ringsignalen är bättre? Uh, oh. Ja. Vem av er vill ta på oss? Den är ju svår alltså uh. Uh, Ja Det går inte att köra på sig som påsemedan är Men Kristoffer uh, uh, uh. känner jag Rent spontant Okej, okay, jag tar på ja. mig det uh. ja. Så om Kristoffer nu tycker att Någon inskickad ringsignal Faktiskt skulle vara bättre Då ja. får du skicka ditt PS11 då var... Ja, alltså jag är helt ärlig. Ja. Ska de tycka över mail då alltså? Ja, då får Nej. de skicka med mail eh i så det. fall och den skickas skicka i så fall till podkastet <gör> spelradio.se. Okej. Okej. Okay. Ja, ja men då får vi höra din ringsignal där då. Okej. <laughs> <gör> ja. <skratt> <gör> <gör> Ja, det är väl Ja, okej. Okay. Ja, men var roligt då har vi en liten utmaning här då. Det är Joshi va. Det är Joshi Story 1964. Jag kan ju säga att eh, jag hade ju ett leende på läpparna när jag hörde den, där, så det kan ju bli ganska svårslaget. <laughs> ja, det, var en det är en dialogi, svårslaget. Det är därför jag loft ut. Jag kunde lofta att du alltid har ingen ja. <laughs> Allt du har den. den det var <laughs> lite väl, var va. <laughs> Inte lilla tass vår men. Den Nej. Är... Det var allt jag i alla fall har Ja Och jag ska med och hålla käften Och det ska ni andra också För nu rundar vi av Och vi önskar våra lyssnare En fortsatt trevlig dag eller kväll Och så hörs vi till nästa avsnitt Hej då Hej då Ha det